Radio 1. Det stora grejer på gång i dagens program 16.30. Om en och en så kommer två journalister hit. De heter Andreas Utterström och Anna Wetterqvist. De har skrivit en alldeles ny bok som heter Schackspelaren. Det handlar om kidnappningen av SIBA-direktören Fabian Bengtsson. Den här kidnappningen skedde år 2005 i januari och efter ett par veckor ungefär så släpptes, så släpptes Bengtsson ja, i princip oskadd. Vi ska tala om kidnappningar. De här journalisterna har grävt i åratal, läst 2000 sidor förundersökningar, intervjuat en massa inblandade poliser, dock icke Fabian Bengtsson eller hans familj. Men det är en spännande bok och vi ska tala mer om den och om kidnappningar vid halv fem ungefär. Jag hörde just på nyheterna att risviner ska förbjudas. Jag kan inte begripa varför man nu tar att har fått sälja om man nu har den alkoholstiftning var i Sverige fått sälja vin i livsmedelsbutikerna som är upp till 14 procents alkoholstyrka i, bara för att det är gjort på risvin går ju göra på i princip, i princip vad som helst. Jag noterar också att de tio vanligaste lösenorden för folk som ska in på datorer eller andra såna här grejer där man måste ha lösenord. Och det är Time Magazine i USA som rapporterar. Google har gjort en undersökning. 2000 personer. Vi tar topplistan. Det allra, de allra vanligaste. Jag tar dem nerifrån. 10. Tio. På tionde plats ordet password. Det är ju extremt dålig fantasi och använda det. Nu hatar jag själv alla jävla lösenord man ska ha. Snart kan man inte vända sig om utan att eh, skriva in någon slags lösenord för att kunna göra det. Men ordet password, det är ju faktiskt ett riktigt eh, tydligt tecken på dålig fantasi. Nummer nio. Namnet på partnern. Också väldigt lätt att knäcka. Nummer åtta. Något relaterat till favoritlag i någon sport. Nummer sju, favoritsemester. Nummer sex, födelseplats. Nummer fem, namnet på annan familjemedlem. Nummer fyra, barnens namn. Nummer tre, familjemedlemmars födelsedag. Något svårare, men ändå inte så krångligt att hitta då. Nummer två, på andra plats, ett viktigt datum, till exempel bröllopsdagen. Och nummer ett, gissa vad det är husdjur lilla karo, hunden eller katten vad heter, vad heter en katt missan kanske den heter det är det vanligaste så att eh, jag vill inte uppmuntra till att ni ska knäcka någon annans men om ni nu vill komma in hos någon så börja då prova namnet på hus, husdjuren I dagens Metro rapporteras eh, om eh, en, vad som egentligen skildras som att eh, den eh, Jens Stoltenberg, norska Arbetspartiets Arb eh, ordförande och eh, statsminister i Norge han har då satt sig bakom ratten på en taxi. Han har gått undercover som det heter. Passagerarna kände inte igen honom enligt Metro till en början Och efter en stund kan man se, då man filmar det här, då börjar viska och så Det är en PR-byrå som ligger bakom det här och det sägs också, elaka tungor säger, att fem av de 14 medverkande var betalda statister som valdes ut på gatan. Ett svenskt PR-geni här anser att det här skulle göras även i Sverige och de menar att det här är ett sätt för politiker att träffa vanliga människor. I mina ögon framstår det som en enkel, enk, som ett enkelt sånt där vanligt pr bara och mycket riktigt, det fungerar eh, i Sverige brukar inte intresset för vad som händer i Norge vara så där, särdeles stort i normala fall men här så eh, trängde Jens Stoltenberg igenom då i alla fall jag har gått igenom en del mejl mail. ni mejlar lite dåligt tycker vi på radio1.se så finns det ett sånt här formulär där man kan eh, mejla till oss Man går in på radio1.se och jag ska se, behöver bara följa upp lite grann av de ämnen vi har talat om här nu. Vi diskuterade för ett tag sedan de här alla skojare som håller på och eh, lura folk på alla möjliga upptänkliga sätt. Och då fick vi eh, ett mejl från signaturen Anki som säger att det gällde de här som då ringer till folk från Somalia eller andra länder som ringer till mobilnummer och vill att man ska lägga på de lägger på om man svarar och så ska folk tro att det är någon bekant eller något som är i nöd och då hoppas de att man ringer upp och gör man det, då enligt Anki då så håller de samtalet igång utan att man fattar någonting det här nummer går nämligen till någon slags betalnummer där nere och så kostar det med Ankis sol skjortan att ringa de får betalt av något telefonbolag då och vi här får betala räkningen Anki själv lyckats inte lyckats spärra de här numren De har slutat svara på nummer som börjar med 002. Det kan ju vara bra att veta om det inte är så att ni har släktingar i Somalia. Signaturen Kajsa skriver och är väldigt upprörd över det vi hade diskussion om du eller ni. Jag var ju förbannad för att folk säger ni när man går in i en butik eller kommer in på ett hotell eller något vill ni ha det och det jag var med om den så kallade dureformen på 60-talet och tycker att det här bara är löjligt det är en blandning av, av lismande och någon slags avståndstagande att säga ni Kajsa tycker att det är. hon arbetar inte i någon service men hon kan mycket väl tycka att det är bra att man säger ni till någon och hon gör alltid det för hon vill uttrycka respekt och hon gör det inte för att hon tycker att en person är för mer än hon själv Utan, eh, hon menar att det kan nog vara gammalmodigt men hon tycker att hon vill försvara ni. Här har vi en då som också skriver om skojeriet, det är Kajsa. Eh, hon har blivit fullkomligt överröst med en massa sådana här fejkade mejl där folk försöker, eh, hävda att de mejlar på uppdrag av någon sådana här kända kreditskortsföretag. Och påstår att de korten är låsta <skratt> om man kan logga in på någon slags konto. Vi varnar igen för detta. Svara inte på mejl. Öppna inte ens såna där mejl som om ni inte vet att de kommer från det företaget eller från banken. Är ni osäkra, gå in på deras hemsida och se eh, om det är någon, någonting de håller på med eller ring och fråga för säkerhets skull. En annan kille som blev utsatt för ett sånt där blocket bedrägeri, det var inte då själva blocket, men det här var ju ett raffinerat sätt som inte gör talas om. Han skriver så här, det är Joakim heter han. Jag har en bensinstation och blev för cirka ett år sedan lurad på betalning av Blocket-annonser. Någon hade varit inne i butiken och frågat om de kunde få låna telefonen, alltså inne på bensinstationen då. Detta händer ibland och är inget ovanligt. Det var först när telefonfakturan kom som det hela upptagades. Nån hade använt vår telefon för att betala tio stycken bilannonser på Blocket. Om det var riktiga annonser eller om det var bara bedrägeri som betalade för nya bedrägeri vet jag inte. Nu är i alla fall vår telefon, skriver han, spärrad för betalsamtal. Alldeles nyss läste jag dessutom, eller om vi nu fortsätter denna lilla exposé över allt möjligt, att Södertälje kommun har nobbat en familj att resa till det är en ensamstående mamma. Som eh, delvis åtminstone har levt på socialbidrag. Och sen så när som man kom nu så ville hon ta sina barn och resa till Hajshaparall. Chaparral är någon slags vilda västern eh, park eller nöjespark med vilda västern tema. Då sa Södertälje kommun nej. För mig är det inte självklart att, att man ska betala för att barn ska kunna åka till Hai Chaparral kommunen menar eh, det här eh, har då varit i, i, i rätten också kvinnan, hon har överklagat det här beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm med en vädjan att hennes barn skulle ha något att se fram emot under sommaren annat än en tråkig vardag mamman skriver att de skulle få möjlighet att göra någonting utanför hemkommunen skulle fylla deras sommar och vara något som de kan se fram emot under hela året säger hon. det här har kommunen då eh, fortsatt och försöker eh, eh, stoppa. Men rätten anser att familjen enligt lagen har rätt till ett bidrag för resan och ska få 3903 kronor för att åka till High Chaparral. Än det är kvinnan alltså, och hennes barn behöver det sökta biståndet för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. så det kommun har dock överklagat den här domen igen för det går till högre instans och de menar att hon, den här kvinnan, hade kunnat samla pengar. Jag tycker det lite Underligt, det är klart att barn ska leva på en bra nivå, men att, att liksom söka för att åka till hajj det undrar jag. Det, kan, det är ju bättre att i så fall att barnen åker på någon koll och är ute i friska luften. Även om det är utomhus där här där de låtsas skjuta varann och rida på hästar och grejer. I väntan på att journalisterna Andreas Utterström och Anna Wetterqvist ska komma hit och berätta om kidnappningen av Fabian Bengtsson, en av de stora, dramatiska kidnappningarna som har skett i Sverige, så tänkte jag att det är detektiven Allmänheten som ska få eh, leda. Ja, jag kommer på sätt och vis leda och fördela ordet men det är ni som ska få ringa in så länge för de kommer först vid halv fem numret hit är 0,20 11 12 13 och i väntan på våra gäster får ni ringa om vad som helst vi plockar upp samtal i pausen så det är bara att börja ringa det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Här är jag och vi fick plötsligt fullt på alla linjer. Vi börjar med en stammis som heter Ingegärd. Varsågod Ingegärd. Ja hej Robert. Alltså jag får ju säga att fräckheten har inga gränser i det här läget. Alltså först lever en människa på socialbidrag och sen ska hon till och med ha, ha pengar för att resa utomlands. Det... Nej, det var inte varit utomlands jag talade om. Det var här i Chaparral. Det är en vilda västernstad i Småland någonstans. Ja, men det kunde hon väl förfasen ha sparat ihop. Jag säger det, vi själva, vi hade inte råd med en semester med tre band. Det enda vi hade, vi hade köpt en hammock. Det skulle aldrig falla in att man skulle gå och köpa söka socialbidrag alltså. Jag tycker att det finns så mycket roliga saker i, i Stockholm att göra överhuvudtaget. Man behöver inte åka till Haisappara och framförallt när man lever på socialbidrag. Men, men det, är, alltså, det här kan man då inte acceptera. Tycker du inte Robert att den har inga gränser i det här. Jag, nu kan inte jag detaljerna i bakgrunden. Jag vet inte hur den här ensamstående mammas mammans ekonomi. Men jag hajar till lite grann. som söker ja, men... specifikt till till Chaparal, det, det tycker inte, Jag, det jag inte... håller med dig om att i så fall hade det varit bättre att ungarna då hade det varit bättre att de fått åka på något kollo eller någonting. Ja men naturligtvis och det finns, det finns ju oerhört mycket grejer att göra i Stockholm. Djurparker och Och lekparker och simbassänger och, och mm. göra allt mellan himmel och... Det finns faktiskt. Nej, men när man lever på socialbilda så räcker inte det. Då ska man utnyttja ytterligare. när man blir verkligen ledsen, Robert. Okej, Ingejärd. Du Tack. var mycket tydlig i dina åsikter. Tack ja. så du Hej. Hej. Då tar vi in Filip. Varsågod, Filip. Hej, Robert. Tjena. Tjena. Du pratar om just det här med... Folk får mejl från kreditkortsföretag och banker. Ja, fejkade mejl, ja. Ja, precis. Jag vill bara säga så, här, så att alla vet att inga kreditkortsföretag eller banker skickar ut en personliga brev till någon människa någonsin utan allting sker via vanliga brev om man säger så. så, att om någon skulle få någonting att du måste ange din kod hit och dit eller bank det är bara fake allting sånt så att bankerna gör inte sådana saker Nej. och det gäller, gäller även försäkringsbolag och liknande, och jag jobbar som mäklare Och på det jävla vänster så har de fått tag i, i min mejladress och borde jobba med allt möjligt. Ja. Så, jag, så jag har ju liksom inkorgens full varje dag från typ Skandiabanken, alltså och Skandiabanken, ja, ja. Nordea, Handelsbanken, mm. eh, allting liksom att jag skandit min eh, D och D mina. De har jag till och med rastat fram ibland på något sjukt sätt fått fram. Uh, halva mina vad heter det som skickat. Uh -huh. uh -huh. Så att det är liksom men som sagt så, inga banker skickar ut eller vilket skickar ut För personliga förfrågningar om... om men, via det enda jag kan tänka mig är om jag loggar in hos min mm. bank mm. då finns det där efter att man har loggat in med sån här dosa och det, då finns det som man kan mejla kontoret och där skickar de meddelanden ibland men skulle de aldrig skicka nej. vanligt på en öppen mejladress. Nej, nej, Sen, som vi kan få från dem det är att de skickar sig all min info du vet att man ja, just det. ja de vill sälja produkter till en som ja, det heter precis. Ja precis. Och sen om, om du jag har då två banker kanske en bank så Skandia Banken om jag mail man kan det en typ av chatta. man skriver jag har problem med det och det något från Frank. men de aldrig någonstans att de vill veta vem jag är nej, nej. Utan det är liksom, de har hoppat hårt på sekretesserna, ja. de vill inte veta exakt Utgå ifrån att det är bluff, det är ditt råd alltså till Absolut, för... absolut ja, Bra, tack så. Har du ha. Ha, ha gott, hej. hej. Då tar vi Danne, varsågod Danne Hej Hejsan, eh, i våras här, eller början av sommaren så pratade vi pratade om grävningar. du hade problem med grävlingar Ja, elva stycken har jag Ja har du. jag tänkte bara höra om det hade löst det. Ja, med fällor fällor. Jag. prövar du någonting annat också? Jag provade alla möjliga upptänkliga grejer som jag fick tycks Allt Allting från att pissa i grytet till att hälla ammoniak till allt möjligt. Det jag inte ville pröva det var att krossa flaskor så det blev det tycker Nej Det låter jag var låter rimligt, faktiskt. oetiskt. Men de är borta nu då? Ja, jag hoppas det. Jag har en fälla kvar och nu, får jag, nu ska jag sätta galler under den gamla lada där. Alltså galler ner som jag viker ner in i Så att, det, man täcker med, så att det kommer ut en bit också från kåken och så får man täcka det med jord eller grus eller någonting så att de inte kan gräva in nöd för att runt ett vanligt hus då ser du ju om de är där och gräver åtminstone Men under en lada där det är öppet under där ser ja, du ju inte det. om de är där under och härjar nej precis mm. jag såg det. Nej, vad hette du sedan en, en fråga till om du har tid ja jag har du alltid hade, i världen du, du hade besök av katt du så du har ingen trefjorta va vad sa du Du hade besökt av kattreparatör. Jag fick höra det bakvägen. Yes, ja, jag har hade en reparatör som hjälpte mig med en grävmaskin, ja. Löste det sig? Ja, det löste sig. Ja, vad skönt att höra. Ja, du, det var det Tack bra. så då. hej. Hej. Nu har vi kommit lite mejl här emellan. Nummer hit är 0211 1213. Vi har friåkning fram till halv fem. Då vi får gäster som ska berätta om en mycket dramatisk kidnappningshistoria. En svensk sån. Uh, nu ska vi se folk känner mindre lust i det, det ena, det är Martin som skriver du var med i reportage för inte så länge sedan det var i Radio 1 ja. uh, i, I Aftonbladet hade en artikel samtidigt, det handlar om folkhälsoproblemet att folk känner mindre lust idag än vad de gjorde förut, alltså svenskarna ligger helt enkelt mindre och den här signaturen vad kom ni fram till att huvudorsaken var till detta ja, det, var ju, det går ju inte att slå fast på något vetenskapligt sätt, men att folk är mer stressade att de är tröttare och sådär efter jobbet det verkar alla vara ganska överens om men ni får gärna ringa om det också varför ligger folk mindre det var nämligen bevisat enligt en stor och korrekt sån här undersökning intervjuundersökning <skratt> Om Maj Chaparralja kom det också ett mejl det här är signaturen det är inte ens undertecknar. jo Kristina, Kristina står det här Jag tycker det är en bra idé att barnen ska få åka då till High Chaparral, då skolorna idag vill att barnen ska tala om något sommarminne De ska inte känna sig utanför om de inte har något roligt att berätta men det finns väl roliga saker att göra i Stockholm också, man måste ju inte åka och leka vilda västern just Då ska vi se, nu talar vi med Johan, varsågod Johan Ja, känner tjena, tjena Hallå? Ja, hallå Ja, vi lyssnar på dig Ja, schysst Det är lite friåkning va? Ja det är det. I ja, väntan på att det kommer gäster så småningom. Ja det är en sak jag står mig fruktansvärt på. Och det är alla föräldrar som gör det sina barn som blir smällfeta. Jag tycker synd om dem. Det drabbar de dem för framtiden med alla möjliga sjukdomar. Och äh, även de här föräldrarna då, är ju ofta ganska överviktiga själva. Jag, jag tycker bara det är jävligt. Jaha, men du, fortsätter resonemanget så jag får hänga med lite grann. Du menar att de ja. proppar barnen fulla med mat och sötsaker och sånt där? Ja, det är ju barn med diabetes och de blir mobbade i skolan. Och, ja, jag har en syrra en, en sladdis som hon är nio. Mm. Jag kollar på en fotbollsmatch med här för några veckor sedan. Och uh, hon hade en tjej i laget, och hon, hon är så rund som knappt kan springa, hon är bara nio år. Det är ju helt och hållet föräldrarnas spel. Ja, ja, ja. Då stod jag bakom dem i mataffären här, bara igår, hela ja, familjen. Ja. Då kollade vi självklart med vad, vad de köper för grejer. Mm. Det, var liksom, det var säkert saker för 2000 kronor i den där och inte en enda grej som du tillagar själv. Det var liksom... Åh, oh, var det såna bara färdigmat? Big pack med glass, nudlar... Nu var det enda som du lagar själv och spokade i några minuter men det är liksom, det är, och det är ganska mycket sånt där tycker jag, men jag tycker man ser det ganska ofta och det är, det är liksom man ser hur det går i liksom andra länder USA bland annat och där sätter man är ett riktigt stort folkhälsoproblem mm. jag tycker det är helt sjukt att, folk gör, att föräldrar gör sig med sina barn det är ju... jag håller med dig, man, måste, man ska ge ungarna vällagad mat och i lagom doser såklart Därför man, bygger, man bygger problem mot ungarna annars. Ja, och folk skyller på att ja, men det, det är stress. Jag, jag har en kusin hon gör likadant med sina ungar. Eh, jag gör de på för mycket. Hon skyller på, på stress och sådär, men hon jobbar inte så Jag vet inte vad ni är så stressad över. Eh. Ja, det finns ju de. Man kan ju vara stressad eller man kan ju vara jo. psykisk ohälsa och så, även om man inte jobbar. Jo, det är klart. det är en annan sak som är rätt irriterad. Det är för mycket psykiskt så Folk mår dåligt och allt möjligt. Man en hund som man får avliva i sjukskriven månader efter det. Är det, så vanligt? Är vanligt. det så vanligt det? ja uh, Nej, kanske inte just det. Men folk mår dåligt för lite för lätt nu för tiden. Det fanns ju inte så mycket sjukstinget efter psykiskt ohälsa om man kollar liksom bakåt 20 år sedan. Men jag vet inte. Jag tycker folk lite Jaja. för lata och... Bara Folk är för är... tjocka och lata, är det så du vill sammanfatta läget i Sverige? Då? Ja, det är lite så att vi sammanfatta det här. Och Själv är du smal och eh, energisk ja själv checka mig och sådär så att man checkar skräp mot men vi springer med springer jag bort jag varje dag det du vet att det är jättesvårt det. att träna bort eh, det man stoppar i sig. och sådär jo jag vet nej inte bara det alltså, det är du det du förbränner extra genom att springa eller röra dig det är försumbart man ska käka mindre Sen är det säkert bra att röra sig i alla fall ja ja Mm. mm. Ja, Johan, ja, det det okej, tack så idag, hej. Tack, tack, hej. Då har vi Fredrik med på telefon, varsågod Fredrik. Hejsan, det är Helsingborgs Fredrik här Ja, kom igen. Du, du, håller, jag... du är stammis från och med nu, bara så du vet. Ja, jag, jag sparar inga äter, jag tycker det så roligt att prata med Det så jag till med har ditt program Diskutabelt. Kommer du ihåg vad det spelar in, var det på cirkus eller? Ja, det var olika, olika omgångar, det här är ju hundra år sedan nu. Ja, för jag såg på det här bästa urklipp 29 nummer 29 körs och så såg jag ut precis som att ha redan med pålla och tittade vad så jävla skit Ja, men det var gamla cirkus innan de byggde om det. Just okay. de grejerna. Okej, okay. men också tittade vad hörr ju blev det måste bli med massa reaktioner när du hade nodisarna i studion och ja, ja, det var en hel del reaktioner på det. Men vad vad mer att du skulle skulle vara ämnet av var fritel liksom vad som var för det. Nej, egentligen och... handlade det handlade om de olika ideologierna hos nudister och naturister. Ja. Och det kan man ju tycka låter som något väldigt konstigt, men de var ju luven på varandra som fan. Det var helt olika inställningar, till det är när, var och hur man ska gå naken. Ja. ja, men det är ju det friaste. Vi föddes ju nakna. Så... Är du själv nudist och... eller naturist? Nej, jag, jag, jag, jag, jag är alltså, jag är neutral i frågan. Jag har ju kläder på. Liksom... Ja, ja. Baden, så det Nej, det är att de som vill ha en vill är fritt fram? Ja. Det. För min del får de gärna vara det. Men att, jag trodde aldrig jag man förvånar att det blir så mycket bråk mellan naturister och nudister, det måste jag säga. Ja, men annars var det var jävligt, det var väl det där med sexåriga när Katarina var mig och det var en käring som och fick sätta sig, jag tyckte det var det roligaste sätt. Jaha. Jaha, ja. det är gamla tv-minnen det tack så bra för idag Fredrik tack själv, ha, Hej. Ha. det ska bli nyheter nu mina damer och herrar vi har friåkning i väntan på att det kommer två gäster hit, de kommer vid halv fem ungefär, numret är 0211 1213. det är bara ringa på, vi plockar upp samtal i pausen ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Friåkning i väntan på att det eh, kommer gäster vid halv femtiden om en timme ungefär. Då ska vi tala om en stor dramatisk kidnappning som inträffade i Sverige år 2005. Det är två journalister som har skrivit en eh, mycket spännande bok om eh, den här kidnappningen. Men vi har friåkning fram till dess. Nu tar vi in Mille. Varsågod Mille. Tjena på det Robban. Tjena på dig du. Är det bra med dig? Det är perfekt men kom till saken. Det är bra. Det är så här att eh, när Saab var på väg att konka så eh, ville man inte eh, rädda så för att du var man så rädd om skattebetalarnas pengar. Men om man kunde genomsnitt sedan 15 år tillbaka hur mycket pengar som har gått till arbetsförmedlingen för att utnyttja gratis arbetskraft. Jag menar, om en praktikant kan utföra arbete, är han inte värd en lön? Varför ska han gå på halvlön och företaget ska pressa halva år efter år? Vi kan snackar om eh, konkurrens? Är detta konkurrens på eh, rätt villkor? Du menar företag emellan då, eller vad då? Ja, ja det, det är många som slås ut i, i och med att eh, man eller... får gratis arbetskraft från arbetsförmedlingen. Ja. Uh, jag det här är men du, jag menar att det år efter år så får de bara samma bidrag för samma personer, då, är det inte praktik, då är det inte, funkar det inte som en praktikplats. En praktikplats är ju för att folk ska kunna komma in, lära sig något, få in en fot i dörren på arbetsmarknaden så vi förhoppningsvis får jobb, riktigt jobb sen. Ja, det är meningen det men om man kollar igenom omstyr på de företag som har praktikanter det är år efter då de bara byter kommer nästa och nästa. Jag har till och med sett folk som har gått på avtal där till och med äga själv, en äger, en restaurang i någon fialby och bedriver verksamhet här som de här praktikanterna driver. Ja så menar du det. Det är faktiskt så här som det är. Och så. Det vi om skattebetalarna. Vem fanns du för de pengarna? Och nu plötsligt ska de ge 45 miljoner till företag. Jag menar, är det dina pengar som du lägger ut, eller vad är frågan om? Ja, det är dina och mina om du betalar skatt. Ja men den som den beslutade den som beslutade det här you mean the spilling om det är praktikant om det är praktikant så givetvis men man betalar för den praktikanten till den mån att han kan utföra ju mer han lär sig med orange you hugre det fall så han Ja, men det är klart att en del arbetsgivare bara försöker utnyttja ett system Ja det är inte så tolld det ja. blir Kolla i sötaljanomsnitt hur många är det som får jobb när de praktiserar. Det är meningen att man går praktik max halvår så ska man inte få fler personer. Du ska den personen bli, bli anställd på helt. Okej, okay. vilken bransch jobbar du i? Jag jobbar inom bilbranschen. Okej, okay. funkar det likadant där? jag ja, fy fan det. Är. Vi slås ju ut. Aha. Uh -huh. Av andra företag som sätter det här systemet och utnyttjar praktikanterna. Ja, för helvete, ja, ja. Mm. Ja, det är inte bra. Om du kollar igenom hur mycket den branschen är alltså det är närmare i så liten stad. Normalt om man exempelvis är med hundratusen invånare så har man kanske 50-60. Här har man 380 verksamheter i den lilla stan. Mm. Och då kan man snacka, finns det lönsamhet i det här? Och nu ska regeringen, eller kommunen, ytterligare betala till de här andra så vi ytterligare ska slås ut. Ja, ja. Det är inte bra. Du larmar nej. om detta, Mille. Tack så bra. Tack så mycket. Hej, hej. Då tar vi in. Nu ska vi se. Kim, varsågod, Kim. Ja, tjena, tjena. Tjena. Beskriva... Det låter burkigt, Kim. Snacka närmare luren eller något. Har du med bättre nu? Mycket bättre. Tog du av den där jävla hands skiten nu? <laughs> Jag har inte sagt nåt hands-fri, Nej, nej. Okej. Okay. Lugn jag skulle vilja diskutera lite angående droger och hur de går ner i åldrarna. Okay. Hur jag personligen ser på det och hur jag ser i vår kommun att det bara eskalerar det mer och mer. Och att ja, det går ner i åldrarna som sagt. Hur man ska göra för att motverka det. Har du något förslag? Nej, men berätta nu om det går ner i åldrarna. Får jag lite fakta? Ja, men lite fakta så är väl så att eh, jag har flera kompisar. Bara. De går i grundskolan. Men när jag själv gick i grundskolan var det var väl liksom... Ola ja, killarna provade på, men det var framåt nian så här. Mm. Men idag så är jag att det är folk ner mot 12, 11, 10 års ålder som har börjat prova på att röka på och sånt där. Och det, det är skrämmande. Röka cannabis alltså. Ja, exakt, exakt. Och så går det ju självklart vidare ibland, men det kan ju inte garantera att det gör för alla. Nej, nej, nej. Men jag anser att det, det är någonting måste göras åt det. Vad, hur ska man göra egentligen? Ska man avkriminalisera det som de gjort i Portugal och Spanien och få, få bort det här att det är spännande och häftigt och Gör det så att det liksom, mer är mer vardagligt att ingen bryr sig att man ska hålla kvar vid samma 80-tals mentalitet. Att knark är bajs och att ungdomar ser ett sätt att det, de tycker det är coolt. Liksom. Ja. Är, är det din linje? Eller? Ja, personligen så anser jag att det hade varit bättre att avkriminalisera det. För då tror jag att bedroendet hade gått ner. Så att tolvåringar kan gå och köpa det utan att det är inte, häftigt? Inte att tolvåringar kan gå och köpa det men att det blir ett, ett statligt ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men att Man får kontroll över det snarare än att det går via de här kriminella gängen. Mm. Tror du inte att det skulle langas då till tolvåringar? Ungefär som Absolut. det är med sprit idag? Ah, det beror ju på hur man ser på saker. Men självklart så hade det väl... Om det är så med sprit så är det så. rimligt att tro att det går med andra berusningsmedel också. Ja, det är klart. Men samtidigt så tror jag väl att den här kolhetsstempen hade väl försvunnit också. Att det inte är samma... Ja men sprit är ju lagligt, sprit är ju lagligt och det är väl tycker tyvärr en hel del ungdomar, förmodligen fler än de som röker cannabis, att det är väldigt coolt att bli fulla på öl eller vin eller brännvin, vad de nu kan få av sina langare. Så jag, jag förstår självklart. inte logiken riktigt i ditt resonemang. Om du vill ha argument för en avkriminalisering så tror jag inte det bästa argumentet är att det skulle minska att bruket går ner i åldrarna. Ja ah, okej. Okay. I övrigt vill jag inte hjälpa dig med argument för det för jag är nog milt sagt tveksam till en avkriminalisering. Vad anser du att man skulle göra istället då? För att hindra att det går ner i åldrarna. Ja, det ja. är mer information. Vad ja, skulle vi köra Och på? Och hålla efter, hålla efter de unga som håller på med det. Men det gör de ju idag men det går ju ändå ner i åldrarna. Ja men då får man göra mera. Ja okej, okay, okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Tack, Tack själv, hej då. Det. Hej då. Då har vi med oss en ringare som heter Kent. Varsågod, Kent. Ja, tack. Jag, Mille tog ju nästan ordet ur mig. Va? Men jag, först tänkte jag säga att jag ville gratulera Radio 1 över deras kampanj för lärlingslöner. För nu pratar ju varenda politiker här om lärlingslöner. Att det är ju vägen mot... att de senast var ju Kristdemokraterna framme nu och ska också dela mm, ut en mm. 30 000 kronor till alla arbetsgivare. Så. Du, jag tror inte Radio 1 efter en organiserad kampanj, men jag har chattat lite grann om jag tycker det ska ja, vara mer är lärlingsplatser. Var ja, ja. Var. Ja, men det var ju mer lite ironiskt sagt. Ja, ja. ja, men hur som helst. Och, och nu kommer också då Folkpartiets major Morgon morgonkrök fram och säger nu att som, är, just som, är, som har sin ideologi i marknadsekonomi att Vissa då inom lärarkåren och liknande ska. En del ska få 5 000 mer i månaden, mm. andra ska få 10 000 kronor mer i månaden. Mm. Ska inte löner sättas efter tillgång och efterfrågan? Ska han som någon pot bestämma vad folk ska ha i lön? Fast är det är inte frågan om tillgång och efterfrågan. Det är frågan om precis det när det gäller kvalificerade lärare. va? Ja, men då blir det ju så att man får ju en lön. Om, om, det finns människor, om det inte finns människor så höjer vi lönerna så att säga, eller ja Ja, det är väl det de och håller på med. Då, ja, men då talar han i, att de ska ha 5 000 och de ska ha 10 000 mer i månaden. Ja, men det är för att höja kvaliteten på lärarna som han avser. Jag är ingen Björklund fan, men det är så han menar. Så har jag fattat det. Ja, men det, då beror det på om det finns ett krav underifrån att vi vill ge lä lärare mer och de ska ha högre så Det ska ju inte han bestämma vad folk ska ha i lön. Det var så jag menade. Och jag tycker det är Mille nu, han talar ju med kunskap och i verkligheten. Och just det här är någonting som, där skulle journalisterna verkligen undersöka. Hur kan det finnas fem pizzerier i en liten by med tusen invånare och sådana saker? Hur går det ihop sig? Ja, ja. ja. Det kan man undra ibland, ja. Jo, för det, det skulle ju finnas fler sådana saker och jag tycker det brukar ofta vara så när man lyssnar på radiet att det är folk med invandrare bakgrund. Det verkar vara de som verkar veta vad de pratar om. Det får jag tacka för. Jag önskar fler sådana som vill. Jag tror att det är många som vet vad de snackar om oberoende av vad de har för bakgrund. Jag ja, får, jag för, de... Ibland har, hittar till och med du en poäng Kent. Ja, det, det kan ju vara. Även, även den hittar blinda hönan hittar ett kol, ja. <laughs> det var ju dubbelt ja ja Nej, okej. okej. Tack så idag. Tack, hej. Hej. Då har vi Frank med oss. Varsågod, Frank. Ja, hej. Tjena. Ja, mitt, med, eller, mitt budskap känns lite meningslöpigt, men det har varit så viktiga grejer framöver. Vi Nej, men, testar, men... vi testar. Ja, Kom igen. Medan, eh, jag har priset tillbaka till Sverige. eller för ett och ett halvt år sedan. Jag bodde i Finland och ja. Och innan jag flyttade till Finland så hade jag typ bara hört talas om ordet kränkt. Jag hade hört det kanske en gång någon gång i skolan och sådär. Nu har jag det fan med nästan varenda jävla dag på Aha. nyheten på radion och tv och allting. Vad är det som har hänt? Alla jävlar är kränkta hela tiden. Ja, det är en svensk folkrörelse. Det är mer, fler som är kränkta än som spelar golf nu numera. Ja, det är inte inte det som har hänt. Det sjukaste fallet var nästan när den där kvinnan där filmade någon lia, så tog och lier sk som stod ut i skintröjten och inne på. Vänta, nu hängde jag inte med. Vad sa du? Ja, det var någon kvinna som tyckte att hon fick kring för att hon hade sett någon liest och gå och dra i skinn, eller skinnflikten, liksom, sådär yes, i genomförande. Jäs, han stod nerade Ja, precis. Ja, i, i, i, i fönstret. Ja, i hon, hon, hon, honom eller något sådär. Ja, ja. Om han hade varit tvärtom om han hade filmat henne när hon låg och pillade på sig själv skulle han bli en sådär fönstertittare och det skulle bli värsta kappar. Likadant, Lisek och det blir stalking och grejer också, säkert. Ja, ja. Ja, det är sjukt och så. Vad vet man Det, det, vet att, det, det, det är riktigt allvarliga med det. det är ju att de som faktiskt är kränkta i ordets bokstavliga och riktiga mening, de drunknar ju alla de här som, som är kränkta för någon skit bara, för struntsaker. Ja precis, alltså, de som är ja, de som det verkligen är synd om så att säga. Det är, ju, det är ju färre som lyssnar på dem då eftersom alla är kränkta. Någon jävel får en fluga i ögat så är den kränkt. Ja, det blir det kanske nu förbergår som där när man kan stämma vem som vars nu har vi börjar vi försöka med kränkning bara först och sen så går det ännu längre framåt ja, ja. Vad det... gjorde du i Finland? Nej, äh, jag flyttade dit och jobbade som plåtslagare och nu har jag flyttat tillbaka och jobbar som plåtslagare. Okej. Okay. Så det är var så, flyttade efter kärleken. Jaha du ja och så sprack det eller? nej jag tog med mig Ja, det. Ah, det var ju praktiskt ja, hoppas ni kan behålla eh, vad heter det? lågan, att lågan fortsätter brinna tack så idag ja, tack. Hej. Mm. Uh, vi ska ha en kort paus mina damer och herrar det betyder att ni kan fortsätta ringa på 0211 12 13 för vi plockar upp samtal i pausen nämligen. det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Vi har friåkning en stund till i väntan på de två gäster som ska komma och berätta om boken de har skrivit om. En av de mest dramatiska kidnappningarna i Sverige som har genomfördes 2005. Med lyckligt slut. Dock det för kidnapparna. Vi ska höra mer om det när gästerna kommer hit. Nu har vi friåkning till dess och vi tar in Rune. Varsågod Rune. Ja hejsan. Det var den här utspridda fettman som drar in. Ja, det var en ringare som tog upp det förut som var i på föräldrar som stoppar i barnen en massa skräpmat. Ja, det är tragiskt. Ja. Men eh, kostnaderna ökar. Jag såg inom 10-15 år så skulle det öka med 50% inom sjukvård. Så menar du det. Ja. Men Fettman jag... relaterade sjukdomar då, eller? Ja, som är relaterade till Fettman. Jaha. Ja, Och jag fjäl. tycker ju för min del att går att relatera till Fett? Man, sjukdomar, så kan de jävlarna man betala själva. Det är ungefär som folk har sagt om rökning och lungcancer tidigare och hjärtproblem för rökare och sådär. Jag vet inte, var ska man dra gränsen då? Ja, jag tycker att att värna om det är i stort sett det bästa man har när det gäller kroppen och det här. Och, och, och, och tillägga en liten skatt på sockret, jag vad fan. Det är ju ingen jävel som bryr sig om det. Det blir Det blir ju ingen bättring. Nej. Vad ska man Men göra då, menar du? Att Att, att, att... Man, man, man får ta lite mer ansvar själv än att bara säga till samhället att för kravet så fort de blir stora otympliga och inte kan röra sig. Nu talar vi ju om det extrema. Mm. Ja, då kommer ju kravena, de blir ju större och större och större. De kan inte sitta i vanliga bilar och inte flygplan och inte på tåg och inte på institutioner. Och inte blir de välkomna på arbete heller. Nej. Jag, Jag menar, att... tror du att, att man skulle skrämma folk då eller tvinga dem att Nej. betala sjukvårdskostnaderna själva så skulle folk bli magrare? Ja, jag tror att, att det skulle i alla fall att det hör ihop på något sätt att nu har jag nu har jag lagt på mig hundra kilo här mm. och det kommer för min del om jag nu vill byta mina knän när de hjärtat fallerar och kosta mig en slant. Ja, ja. Mm. Som hör ihop med att jag har betett mig på det viset för att jag kan ju egentligen inte belasta någon annan Sen att eh, de talar om socialskikt i samhället och det jag vet inte att de fattigaste är de som alltid äter sig störst. Det, det är logiken, vet jag fan, om det stämmer och vidare. Eh, jag vet inte heller om det stämmer, men om du tittar på USA så tror jag att fettma är ett mindre problem bland de som har mycket pengar än bland de som har färre, mindre pengar. Ja, det är väl det att de vill visa sig lite i framkant, kanske. Eller kanske med... att de äter sämre mat, sån skräpmat. Ja, jag vet faktiskt inte. Man tycker i så fall vetenskapen på något vis skulle kunna hjälpa in även de andra. Då, även om det nu bara gällde matvanorna och låta de som har det lite sämre få möjligheten. Ja. Och äta ut och den delen också. Vet du vad, vi ska se om ditt förslag tar skruv här. Tack för samtalet. <laughs> Hej. Hej, hej. Då tar vi Hans. Varsågod Hans. du Tjena, Robert. Hans här, Esberg. Mm. Jo, jag tänkte fett med oss det där. Det är ju alltid en orsak till att folk käkar och misbrukar på olika håll. Nu tänker jag så här: Erbjud folk eh, det goda samtalet, va? Utav professionella psykologer och sånt där till kraftigt reducerade priser eller gratis. Du så menar så att man skulle tjäna... tjäna på det? Ja, absolut. Jag är helt övertygad om det. Att folk... Eh, Och snacka om sådana här problem lite grann. Men folk inte, eller har inte råd att gå, gå till terapeuter och psykologer idag. För det är ju jävla dyrt. Va? Ja, ja. Det ska skulle vara en jätteinvestering tror jag för samhället. Men menar du, du att det ska... skulle ge avkastning så det blir mindre sjukvårdskostnader då? Ja Jag menar, av egen erfarenhet. Då, det goda samtalet kan öppna upp mycket då, i människors liv. Så att mm, mm. Om man har någon, då, någon att snacka med. Jag har lite för mycket nu. Eller... Jag dricker lite för mycket nu mm. och så vidare. Det finns en jävla enkla knep att ta till. Okay. Men allt, det kostar ju sin i helvete att gå på sånt där. Ja, det gör det. det, gör det. Ja, vad tror okay. du då? Jag vet inte du. Det är möjligt ja. att du har rätt. Att man skulle ja, ja, ja. kunna. Men jag vet för att de som har riktigt besvär och som verkligen är matmissbrukare det hjälper det inte bara att snacka om det. Men det, alltså, jag, jag kan inte det där. Det är mer en Nej. fråga för Eva Rust tror jag. Ja, jag får ta det med henne då. Gör så. Tack så du Ha ja, det är bra. Ska hej, hej, hej. hej. hej. Då tar vi Rogge. Varsågod Rogge. Rogge var inte kvar. Då tar vi istället eh, Kim. Kom igen Kim. Ja, oh, hej. Hej. Um, jag hade en fråga till dig. Det passar inte in på så mycket på allt annat. Men uh, jag tänkte väl typ uh, om du skulle få välja samtal helt och prata om vad skulle du välja då för någonting? Om jag skulle få välja... Ja, det ja. vet jag inte, jag, det, det blir så många saker som är kul att snacka om så att jag har inte något så här. hade jag haft ett alldeles speciellt favoritämne då hade jag säkert eh, kört det många gånger om redan i programmet <laughs> okay. så, så enkelt är det var det allt Kim? ja eller, det är väl det som man, jag har redan tagit upp tillräckligt i det här programmet jag pratade med Eva i morse också Ja. okej, okay. ja. tack så du då ja. hej, ja. hej då tar vi in Lars, kom igen Lars Tjera. Jag tänkte höra med dig om det här med far och skolan. ni snackade om det förut men hur fan kan det komma att man först har skolan stängd i 56 veckor sommarlov och så börjar man äh, terminen med att måndag när du är skolan stängd så ska vi börja planera men att ja. det är ingen annan jävla dag under de här 56 veckorna när de hade sommarlov och kan ta en dag Bara, du, ska vi ha en planeringsdag nu istället för att man säger ytterligare en dag till ska ungarna behöva vara hemma mm. jag tycker det är en jävligt underlig i, i, liksom, organisation på det här liksom, att varför i helskott är det så många veckor ledigt är det så på alla skolor? är det bara en skola? Eller? nej, fan, i hela, alla hela skolor är alltid så här det är alltid jag har två barn, en ska börja nu och, och sen är en på, på förskola Och det är alltid liksom där. Nu är sommarlovet slut. Av ja, då börjar vi måndag med planeringsdag. Det är Genom mm. så jävla ICPC i början på lång semester behöver liksom klippa av alla jävla vinrunt, äh, vin, äh, vinbrunkars, äh, ånger. eller jag vet inte vad fan är det någonting. Men det är alltid så här. Alltid du låter lite. Du låter i affekt Lars. Är det ett problem med <laughs> barnpassning på måndag? Ja, men vad fan det blir ju så jävla hatt. Sen kommer det liksom, och sen när man har två ungar i samma kommun, då får inte ha samma dag heller i hela kommunen. Utan nej, nej, nej. Utan det är en dag här och sen nästa vecka så kommer nästa unge så ska ha de planering. Så kan man inte samordna det? Ja, det, det verkar ju lite åt. tokigt det du säger. Men jag föreslår att du tar upp det med rektorn, eller rektorerna på dina barnskolor. Ja, jag vet, Men jag tycker det är konstigt. Jag tänkte, eftersom jag har så många lyssnare på era bra kanal, så kanske vi kan förklara någon lärare att ja, ja. vara lyssnare. Vi får se om någon ringer in. Tack så Tack. Hej. Då tar vi in Christian. Varsågod Christian. Ja tjena Christian. Hörr jag, jag är lite inne på ett annat spår ja. När, när ska det komma ett förbud mot det här med tiggeri? Jag är så jävla leds på det. Ja, det är alltså inte förbjudet idag att tigga. Det är, frågan om, det är frågan om hur ett sådant förbud skulle se ut och vad det skulle, hur det skulle praktiseras. Ja, jag vet inte. Men finnarna hade något om någon aggressiv tiggeri, jag vet inte. Men i var och annat gator nu på sommaren jag har, jag har varit på Sveavägen mycket. Det sitter Överallt sitter det någon med en liten kopp och ruskar mm. runt och ska pengar. Det, det måste... Det har gått för långt det här nu. Det är fattigdomen inom EU som vi ser. Ja. Men ja, det, men det kan ju inte vi lösa här. Nej, de människorna som är fattiga eh, försöker vi lösa det på det, ett, ett sätt. Av, ja. en del, det finns inte så jävla många tänkbara för dem. Jag skäms mig eh, gå till jobbet varje dag och lösa mina problem med Jo, men det, det är för att du har jobb. Alla har inte ja. Alla men, har men inte jobb. Inte Nej, men då får man väl börja på den kanten då då istället. Jag tycker det är förnedrande som fan med tiggeri. Jag gillar inte det. Men alltså, du säger att jag, jag, jag går till jobbet så jag löser det så. Det är lite väl lättvindigt. Alla har inte Aha. jobb. Nej. Ja, men det visste du väl. Nej, men då får man, får man inte göra någonting åt det då, då istället? Ska man, får man, ska man sätta sig på då och tigga efter pengar då istället? Ja, jag vet inte vad de här människorna har för val. En del är tvingade att tigga och gör det på egen hand, andra är väl eh, organiserade i ligor och så, va? Du själv, du tycker inte det är jobbigt när man ut och knallar och folk. Är, vi åker ju tunnelbana eller pendeltåg, då kommer de in och ska ha pengar och allt. Men det får, de inte, får de göra det på tunnelbanan? Nej, men det gör de. Jag vet inte hur reglerna är, men det gör de ju ja, ovanligt. Ja. Ja. Ja. Det, det tycker jag inte jag är bra. <laughs> Nej, det är bedrövligt att det ska existera. Men om det bara är förbjudet, jag vet inte fan hur mycket det hjälper. Jag vet inte. Nej, men då får man ju bort det från gatorna i alla fall. Om oh, man nu får det. Det är mycket som är förbjudet ja. som förekommer på gatorna ja, i alla fall. Det, varje fall. Ja, det, det är ju sant. Christian. Jag är ledsen på det i alla fall. Allifjör. Tack så bra, Christian. Hej då. Tack, hej. Nyhetsdags mina damer och herrar. Vi har en halvtimmes friåkning till. Sen kommer det gäster in i studion. Vi ska tala om kidnappningar då. Framförallt om en mycket speciell kidnappning eh, som inträffade år 2005 i Sverige när SIBA-direktören Fabian Bengtsson eh, var borta kidnappad och utsatt för hot och våld och så vidare. Han försökte pressa familjen på pengar. Men det är halv fem. Nu blir det nyheter. Fortsätt ringa på 0211 1213. det är friåkning fram till dess. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9. Radio 1. Aschberg. Vi har friåkningen knappt halvtimme till. Sen ska vi tala om en kidnappning. Nu ska vi ta in John. Varsågod, Jon? Nej, John var inte kvar. Då talar vi med, nu ska vi se, Marie blir det. Marie, varsågod. Hej hejsan, hejsan. Jag heter Marie. Ja, hej. Hej, jag vill eh, kommentera den här Johan som ringde tidigare. Det kan ha varit ungefär en halvtimme sedan om överviktiga och överviktiga barn. Ja. Och han var så väldigt negativ till något barn som spelade fotboll. Mm. Och jag kan tycka att hon ska väl verkligen uppmuntras. Jo, men han var inte negativ till att den här flickan i det fallet spelar fotboll. Utan till att hennes föräldrar hade låtit henne bli så tjock som hon var. Absolut. Men det är ju samtidigt positivt när hon deltar i en aktivitet. Och Men det Och han är ju ironiskt att hon orkade knappt springa. Men jag menar det, den attityden, när man för över den till barn, så blir det ju inte bättre för de här barnen om man nu ska dra det vidare och prata om mobbning. Absolut inte. Men till hans försvar ska jag säga att han menade att det är bara föräldrarna som kan klandras. Absolut. Och det håller jag helt med om. Men jag tror att när man som vuxen har så starka åsikter om det här med övervikt och kritiserar barn så här så undrar man ju om hans egna barn hör det. Mm. Och att det då går vidare till mobbing. Och sen vill jag avsluta med att säga att jag tycker att det saknas för mycket empati. Att det för saknas tigger. empati? Ja, att det saknas empati överhuvudtaget för människor som tigger och alla möjliga. Ja, ja. ja. Okej, okay, tack Marie. Tack ska du ha. Hej. hej. Hej, Då har turen kommit till Lennart. Varsågod, Lennart. Lennart! Ja, hallå, jag sitter här vid stolen. Ja, oh, hallå. Nej, var... det gjorde du inte. Du var inne i salen och skruvade ner radion. inte. jag var vid fönstret. Jag stängde igen fönstret. Det är sånt sån jäkla buller. Jo, hörru du. Kan vi ge en kommentar till den senaste inringaren här, damen i fråga, om att vi skulle visa lite mer empati för de som tigger? Mm. Jag var i gamla stan i lördags och eh, det var väldigt så so obehagligt. Jag var uppe vid eh, Stortorget och lyssnade på lite musikkonsert som hölls där. Några mm. musiker. Uh -huh. Och eh, det går omkring nu maskerade människor utklädda till spöken, om det är bekant. Nej, det är inte bekant. Jo, de är helt täckta med så kallade vitt lakan och de är vitkritmålade ansiktet. Och de har ett över. Eh, vad ska man säga, främre delen av ansiktet. Mm -hmm. Och de ser ut som en jäkla kukluxklan alltså. Mm -hmm. Och det som är obehagligt, det varnade polisen för att de är väldigt framfrusiga. Jaha. Och de gör någon slags där. de kan vara två ibland att arbeta tillsammans och då försöker de distrahera henne Och då säger polisen att kör undan dem. Det var en, en, en kommissarie tydligen från polisen Eller om han var över eh, internet, eller vet jag inte. Men i alla fall när jag sitter där uppe vid Stortorget. Då kommer en kille fram och skramlar mitt i facet när jag sitter och läser en tidskrift. Va? Mm. Och då sa jag så här. Gjorde avvisande gest med handen lite lugnt. Va? Mm. Ja. Och sen några minuter senare kommer en nyår en kupan till honom man ska ha pengar och är ännu mer äh, aggressiv i sitt beteende. Men du jag har aldrig hört talas om detta de är vitklädda, ja. är det någon sån här, det är inte någon sån här gatukonstnär ja, eller akrobat. där. För att äh, de var med i ett inslag i televisionen här i, i veckan va? Ja. Och då menar ju de på det att det var ju frivilligt att ge pengar och jag tackar för tusan för det, det är, man skulle inte bli tvångsskyldig att nej, nej, nej, nej. alla som vill ha pengar för då skulle man ju bli ruinerad. Ja, jag Men jag sa till den där killen att äh, Jag är inte intresserad. Men sen när han kom fram, en, en, en, samma kille, då... efter en, några minuter för helvete så, Ursäkta, jag uttrycker mig. Du har ju varit här för att jag har ju sagt nej så, till honom. Mm. Och då, då drog han iväg, va? Men sen hör man också att de har varit tydligen väldigt skickliga på att eh, beskäla folk, va? De är som man kallar fickskyvar med, va? Aha. Enligt polis- och tidningsuppgifter att jag har svårt att visa empati när de har det där framfrusiga obehagliga. Att det förstår syna. jag. Det och förstår den jag. Den är också att nu i morse hörde jag här på Nyheterna det var Radio 1 med att det var en kanadensisk dam här i Stockholm som hade råkat ut för sådana här fingerfärdiga typer och förlorat ett värde av 40 000 de, smycken. de har en taktik att de lägger fågelskit på axeln exempelvis. Ja, just det. Och så är det läste om det. De ska hjälpa till att borsta bort det där. Mm. Och, och enligt uppgift här så var det 40 000 spänn de där smyckena var värda va. Det är Vi, men jag säger ingenting om en människa går fram en, en, en, en, en, en kopp och vill ha en, en, en slant va. Men när de kommer fram flera gånger och obehagligt så att de nästan flåsar i ansiktet, då tycker jag att Liksom, de respekterar inte människors integritet va? Ja, jag håller med dig Lennart. Det är diggat helvetet. Bra! Och jag, och jag såg många turister med. Ja, ja. De reagerade, de tyckte det var obehagligt rent. Ja, jag sagt, förstår. Det, Nej, är det, det är turister. inget vidare. Är Tack ska du ha Lennart. Tack själv. Lennart. Tack. hej. Eh, då tar vi Johan. Varsågod Johan. Ja, hej. Tjena. Jag pratar lite om socker. Okej. Okay. Ehm, heter det alldeles så jäkla rädda för det här sockret. Ja. Men, om man tänker efter, vad lever hjärnan på? Den lever på just socker. Ja. Det är därför vi gillar socker. Socker är Allt som är sött är säkert att äta. Mm. Det är sura och bäska, det kan ju vara giftigt. Mm. Och eh, vad var 150 år sedan, då började vi käka socker lite mer av fett. Mm. Det var då industrialiseringen började. Ja. Man liksom... Vad drar du för man slutsatser man av detta då? Jo, man är vad man äter också. Det är menschist, vassirist heter det på tyska, ja. Ja, äter vi inte socker så... Ja, de omvandlar ju kroppen, fett och grejer, till socker. Ja. Ombesörja gärna, va? Ja. Så det är ju livsviktigt, så att säga. Ja, att den omvandlar åtminstone. Man måste ju inte stoppa i sig en massa socker. Ja, nej men... Om man tänker efter så kanske hjärnan växer av det faktiskt. För vi blir ju Om man tänker efter, varje... vänta, tog, nu backar vi. <här> och så, och så, Om man så, tänker vi... efter så kanske hjärnan växer. Ja, vi blir lite intelligenter av att äta socker helt enkelt. Du har tänkt efter och kommit fram till det? Ja, det, efter, utvecklingen stod ju still till 150 år sedan. Då... Nej, det gjorde den sannoliken inte. Nej, men sen har den gått fort. Ja, och fortare ja. går det. Men, ja. Men, ja, ju mer äter vi, ju mer längre elever lever. Ja, ju, ju mer fett, socker så vi petar i oss desto snabbare kommer utvecklingen gå. Det där tror jag inte på riktigt. Ja, men det är ju ändå... Det pekar ju åt det håll. Den som behöver mest fett här till vintern, vet du vad han käkar? Nej. Han käkar blåbär. Det är björnen. Fruktsocker och drussockret ja, ja, ja. ger en rejäl fett med en Jag tror de käkar en massa annat också, de här björnarna. Ja, de får han nog plocka... 50-80 kilo per dygn. Ja, men nu behöver inte ja. vi feta upp oss så mycket som björnarna för vi ligger inte i det på vintern nej men de som inte käkar sånt de klarar inte heller att lägga upp den fettreserven och... hur mycket socker käkar du själv Johan björnen går ju inte i det Johan skiter i det där nu, hur mycket socker ja. käkar du själv oh jag äter rätt mycket socker ja. eller mycket, jag vet inte hur mycket jag äter, jag äter inga bakverk och godis men jag häller socker i tet ja, ja men du kanske det kan inte, inte är så jävla stor det kanske inte är så stor jag väger stora. 76 jag väger 75 kilo sådär mm, mm. inga stora ja problem. hjärnan växer ja Har Jonas, den, eller Johan kommer fram till den lever på socker ja, jag, jag vet men du, du sa också det. själv att om man inte käkar om du inte stoppar i en massa snäv socker så producerar kroppen det socker hjärnan behöver i alla fall ja det gör den det gör den. Ja. och det ska ja, det. vi kanske vara glada för ja, jag, Annars hade vi väl ingen gärna. Tack för dessa näringsfysiologiska teorier, ja. Johan. Hej då. Ja, hej. hej. Då talar vi med Kenneth. Varsågod, Kenneth. Tjena, Robben. Tjena. Du, vi snackade om tiggare på tunnelbanan och killen som satt på trappen och sökte läsa en tidning där och han var störd. Ja, Jag läste, jag var, flög hem från, från Grekland här för två veckor sedan och satt och läste Svenska Dagbladet och då står det på sidan 3 där är någon, någon av de uh, bilagorna som följer med om uh, rumäner som kommer från Rumänien då, till Sverige och sitter och tigger. Mm. Uh, och de tar en enke, det här är alltså sant, det stod i Svenska Dagbladet så nu är det ingen apix eller annat skit vi snackar om utan där står det då på och socialchef eller socialförvaltningens chef Även intervjuade har sagt att men de, vi, vi ger dem en enkelvillighet så att de får komma hem om de kommer hit. Liksom. Mm. Och det är så de, så de jobbar. Liksom. De åker hit på, på bevåg att kunna tiga pengar och sen har de en resa hem. Jaha, ja Och det här har höjt från, från föregående år 2012 eller 2011 då, så har det höjt med typ 200%. Liksom. Jaja, folk, och folk är så pass jävla fattiga så gör de väl vad som helst för att få ihop till bröd. Ja, ja. det är inte det det handlar om, utan det är liksom vad vi ska tillåta på våra gator liksom, här. Vi ska ha för att... Det, sånt där dyker mer kriminalitet och annat eh, konstigt också. Liksom. Jo, det är säkert. Ser, men som det som är som... ett EU-land. Ska vi stänga gränser, gränserna för EU, folk i EU-länder? Nej, men Rumänien är ju med i EU och de har väl vissa normer att leva upp till. Och det får de lösa då. Det är ingenting vi ska kunna lösa åt dem. Nej, men då får vi trycka på genom EU att de löser det. För det tycks de ju inte göra själva. Nej, men sen är det också då, varför ska vi pröjsa då en biljett för att de ska kunna ta sig hem? Liksom? Ja, ja, visst. Men det är därför att Rumänien, regeringen i Rumänien behandlar inte medborgarna lika och löser inte fattigdomsproblemen som finns där? Nej, det, är så är det. Ja, det kanske är det. Men Sverige, svenskarna är för snälla helt enkelt. Det är det. Vi, vi har ett på efter andra världskrig och allt det så Vi ska försöka lätta på våra samveten hela tiden. Så det är väl det det handlar om kanske. Ja. Det är min teori i alla fall. Men det är bara teorier och allting. Ja, till det prövas i praktiken. Tack för samtalet. Har vi gott, tjena. Hej, hej. Uh, nu är det Sulles tur. Kom igen, Sulle. Ja, hej, Robben. Det är Sulle. Ja, jag sa just lyssnat det. Jag lyssnar på den här diskussionen här om, om tiggar och sådär. Och det är klart att det är obehagligt att, att se om när de sitter på gatan och, och, och ens samvete och massa tankar kommer upp i huvudet. Mm. Och jag menar, har man varit ute och rest lite grann i världen så vet man att det finns väldigt fattiga människor. Folk som bor i, i stott i Thailand och så bor de i koja bredvid liksom. Mm. Så är det ju. Och det där är ju klart att ja, jag har ingen lösning på vad man ska göra alltså. Med de här människorna. Nej. Ja, det var väl ungefär vad jag ville Tack säga. Tack för det. Hej då. Uh, nu ska vi se. Alex, vi... Hallå. Hallå. Nej, Alex var inte kvar. Då tar vi Karim. Karim, varsågod. Ja, ah, hej. Jo, jag ska prata om Obamas besök i Sverige. Obama kommer jo, hit snart, ja. USAs ja, snart. president. Ja. Och, och, och det står jag läste i svenska tidningar. Uh, man objer helt till Obamas besök. Det är helt fel som jag tycker. Obamas besök... E egentligen beroende, på, beroende av den här, um, vad heter han, Assange-affären så Sveriges... Uh, Vänta, nu hänger jag inte med. Karim, Karim, Karim! Stopp och belägg. Obamas besök beror, beror på, vad då, sa du? Beror på Assange. Assange, jaha, okej. Okay. Obama ville tacka Sverige för att Sverige saboterade Wikileaks och gjorde slut på Assange. Det, det, det är därför, alltså, det, det är egentligen alltså, Obama vill tacka Sverige för det. Också. Men du, Karim, Sverige har inte gjort slut på Assange? Jo, Assange det, blev det. Anklagad, anklagad för sexuella övergrepp. Jo, det, det är Sen stack han ifrån för han det. Och där kan man diskutera inte det. Men Sverige har inte som nat nation här. Och din teori är helt på väggarna. Jag tror inte ett ögonblick att Obama jo, och, kommer för att och, tacka. Lä Läsa på utländska tidningar Matt, om, du, om du läser på svenska medier då, då är det som du säger. Men om du läser på med utländska medier då har man... Vilka då till exempel? Jag, jag, jag kan inte ge det. Det är massor med. Man kan, man kan surfa på internet och då, då kan man få fram ja, ja. Det, är som, som det är en massa konspirationsteorier bara. Alltså USA använder Sverige som verktyg för att sabotera Wikileaks. Ja, ja. Och göra slut på affär. Äh. Och det, det gjorde Sverige lyckas med det. Och så ordentligt, utomordentligt. Och det är därför Obama man till Sverige. Jag tror på få eller inga konspirationsteorier, Karen. Du får komma ja. med något bättre. Jo, men, men, men läs på utländska medier... Då jag läs på det där internet, det är vad du säger. Det var ja. ingen vidare specifik hänvisning. Jo, men man, man frågar om varför komma till Sverige. Det frågar ja. man i, i utlandet. Ja. Men de skriver om Assange-fallet, ja, tror inte i utländska medier. Okej! medier skriver ingenting om Assange. Nej, då var var varannan dag skriver om för fan om Assange. Nej, nej. Jag menar Obama, de, de, de... Oh, ja. Nu har jag sagt det. Det är din teori, Karim. Tack Hej. Okay, tack. Hej. Nu tar vi en kort paus. Sen har vi en liten stunds friåkning kvar innan vi får gäster i studion. Fortsätt ringa 0211 1213. Det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1, 1, 1, 1. Ashberg. Här är jag, vi har en liten stunds friåkning kvar innan vi får gäster i studion och ska tala om en mycket berömd kidnappning. Vi börjar med Björn, varsågod. Björn är inte kvar, då tar vi då tar vi Ulf. Varsågod Ulf. Ja, jag känner Robert, jag har inte min kidnappning att göra men jag har varit chockad när jag kom hem med det för att min sambo åkte in på sjukhus akut. Nej, ja. Och eh, samtidigt så ramlade det ett brev från Södersjukhuset. Och vet du vad som låg i där? Nej. Jo, en miljonlotterit. Va? Alltså ett brev från Södersjukhuset där de berättade om eh, det var någonting som hade med hennes hälsa att göra. Och när här öppnade kuvert så såg jag att det låg en miljonlotterit i, i det kuvertet. Och jag tänkte att så här, har de ingen skam i kroppen där Men du, det är inte så, det kan bara för att utesluta den eventualiteten, att det kan ha varit någon jävla reklamblad för någon lotteri som har ramlat in. Var kuvertet slutet? När ja, du slutet, ja. Jaha, det är ju märkligt. Ja, det är mer än så. Det är skamligt, rent ut sagt, helt enkelt. Jag ringde upp dem där och då sa de att ja, ja, vi vet inte ja, alltså, det här miljonlotteriet, har gått över styr. Va? Men hade, kände de att de stoppar i det i breven? Och nej, hon, han kunde inte se den killen jag pratade med kunde ju inte i, nej, nej. säga okay. det va? Nej. nej. Men, men jag tycker överhuvudtaget det här att man, man gör sådana smygvägar mm. för att folk ska köpa det förbannade miljonlotteriet som ingen jävel vinner på. Utan de får väl pengar antar jag. Alltså Det här är ena vansinne. Alltså, man får ett brev angående min, min sambos sjukdom och så ligger det ett brev miljonlotterit. Ja, det låter jävligt och jag konstigt. som ja. jag, jag, jag förstår, förstår dina känslor inför de detta. Jag hör mig radio, så ska jag bara säga det. Ni era jävla svintälsa som håller på med sitt miljonlotteri kan dra till helvete i mina öron. Det var ord och inga visor från Ulf. Nej, det där får vi nästan ta och kolla upp lite grann. Ja. ja tack ska du ha Ulf. Tack, Hej. hej. Eh, då har vi eh, någon mer som jag inte är säker på namnet på. Vem är där? Hallå? Jag kör det är Backus här. Backus, kom igen. Tjena. Jo, jag tänkte på han som ringde innan och sa där med Assange. Ja. Jag vet inte så mycket om just uh, Assange, men uh, du sa någonting spännande där. Du sa att uh, uh, han sa tre att. Uh, um, uh, att det som stod i svenska tidningar var, var inte det som stod i utländska tidningar eller, eller ja, han, ja. som stod på internet det var det mest specifika ja. han kunde komma med ja, internet, men då tänkte jag bara fråga dig att eh, anser du att det som står i svenska nyheter eller svenska tidningar att det är det som stämmer liksom, det går, inte att går det, absolut det. inte det går absolut inte att generalisera på det sättet, svenska Nej. tidningar har jävla massa olika synpunkter det är ingen konspiration inom svensk media som gör att alla talar med samma röst Nej, för du sa att uh, du tror inte på konsultationsteorin, men bara för att du kommer från en, från en annan tidning som inte är svensk så, så behöver det inte innebära att det är... Nej, det måste det inte. Men när jag frågade vilka källor han hade så sa han du kan läsa på internet. Och det... ja, han, han hade ingen specifik källa Nej. Nej, för jag tänkte bara säga det här med liksom men... svensk, svenska nyheter. Då, med till exempel det här kriget i Syrien. Mm. Under ett, de första ett och ett halvt åren, då stod det bara i svenska tidningar att presidentens regim liksom dödar oskyldiga. Det var ingen som nämnde att det fanns rebeller och terrorister i landet, utan det var bara regimen som dödade oskyldiga demonstranter, obeväpnade. Var den uppgiften felaktig? Den var absolut felaktig. Så det hände alltså aldrig att Assad, att Assad han var en fin demokrat som aldrig... gjort. Begickna övergrepp på den egna befolkningen. Han är en diktator, men just det som hände då, det som var i början, mm. det var inte att, att regimen bara sköt mot oskyldiga demonstranter. Allt började med vapen. Nej, nej. Det första skotten som avlossades var just framför min pappas hus i Syrien. Okay. Och det var inte oskyldiga demonstranter utan det var rebeller. Ja, ja. Och det var inte ens syriska rebeller fr från dag ett. Nej, nej. Det, det, det har säkert... Du, du vänta tog. Det har säkert skildrats. Det är nog inte enda kriget eller konflikten där det har skildrats ensidigt i svensk media om vi nu generaliserar så grovt. Men eh, det, är, finns ingen, det finns ingen sån där samordnad grej som man menar att svenska medier talar med en röst. Det är, så är det inte. Nej. Det är, enda det är som jag vill komma fram till var att Jag säger inte att utländska medier, Syriens tidningar allting, stämmer till 100 Inga, Inget land snackar liksom, eller, riktigt korrekt. Men man ska inte bara tro på sitt eget lands media. Nej, man ska man inte bara tro på, på några medier, medier utav. Man ska titta och jämföra överallt och då ska man vara kritisk. Det är därför jag har fått min information liksom, live från Syrien. Olika städer har jag vänner och släktingar. Det är därför jag har fått min information. Ja, ja. Sen liksom eh, Syriens. Eh, TV liksom snackar mycket skit också. Samma sak med Sverige. så att uh, mm. Man ska inte liksom lyssna på media för mig. Man ska alltid vara kritisk när man är mediekonsument. ja Precis. Bra. Tack så bra, ja, Hej. Tack. Uh, då tar vi uh, Robban. Varsågod, Robban. Tjena, Robban. Tjena. <laughs> Hej. Jag tänkte prata om vägtullar. Gör det. Uh, jag tycker det är fruktansvärt konstigt att man ska betala vägtullar. När man åker ut ur stan, alltså trängselavgift. Ja, jag vet, det är ologiskt. Man borde betala när man åker in. Ja, varför? Nu betalar man väl vart man än åker, både ut och in, eller hur? Ja, visst är det så. Mm. Och då är det ingen trängselavgift. Eller då är det liksom inte till för trängsel. Nej, om... ja, det är till för att stävja hela bilismen. Ja. Ja. Det är jättekonstigt. Ja. Det var inte bara det jag säga. Tack så du Tack, hej. Hej. Då tar vi Tore. Tore, varsågod. Ja, hej. Jag satt och fundera, eller vi satt och funderade här en På Vietnamkrig kom in och snackade i lördags. Vi drack några öl också. Så det var tre. Vietnamkriget kom in och snackade i lördags. Hade ni druckit i många år öl? Nej, nej, vi, kom och, vi, vi satt på krogen och drack några öl, och då kom vi in på. Ja, då förstår jag. Ja. Om Vietnamkriget. Mm. Och eh, då. Det var ju ett projekt som heter Bajban som, som Sverige var huvudanke. Sverige gav för. väldigt mycket pengar. Det skulle byggas ett pappersbruk va? Ett pappersbruk, ja. Mm. Men hur gick det i slutändan? Vart det pappersbruk? Ja, och... det igång och... nu tar det mig lite på sängen. Jag vet att det las en jävla massa pengar och det ansågs att det här bara slösades bort. Där pappersbruket ja. låg någonstans. Där logistiken var dålig, var dåligt med vägar och allt möjligt. Ja. Sen, om inte jag minns fel, men jag kan ha fel, då är jag för mig att Att de ändå fick snurr på det där pappersbruket och att det funkar ganska bra, men det tog väldigt ja. lång tid och kostade ja. väldigt mycket pengar. Ja. ja Och det var väl Sverige som finaliserade hela. Ja, det vet Perfektor. jag inte om det var hela, men Nej, Sverige bidrog i alla fall i stor utsträckning, så mycket utsträckning. minns jag. Ja. Och du vet inte om det fungerar idag? Nej, det känner jag inte Nej. till på raka Jag har ingen uppslagsbok på två ben, Nej, tyvärr. Det kanske man kan gå in på Google. Eller någonting. Det kanske man kan göra. Ja. Du, tack så ja, Tack, hej! Nej. Om en liten stund så kommer journalisterna Andreas Uttersröm och Anna Wetterqvist hit de har skrivit en bok som handlar om kidnappningen av SIBA-direktören Fabian Bengtsson. Vi tar nyheter nu mina damer och herrar. Vi är strax tillbaka med en spännande historia om den här kidnappningen. Det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio 1. Aschberg. Den 17 januari 2005 på morgonen så kidnappades vd för Siba, det är en sån här elektronikkedja de flesta känner till. den. Han heter Fabian Bengtsson. Då kidnappades han av två stycken figurer mitt på blanka dagen. Det var på morgonen i närheten av hans hem. Den här historien skrevs det väldigt mycket om i pressen. Det pågick i vad var det, två veckor ungefär. Och sen så småningom släpptes han fri. Men det var en resa dit. Han var inspärrad i en låda och det hände mycket dramatiska saker. Inte minst för honom själv men också för familjen och så vidare. Ett par år efter det här så börjar två journalister rota i hela historien. De läser 2000 sidor förundersökningsmaterial. De intervjuar en massa inblandade. Dock ej. Uh, uh, Fabian som själv eller familjen som inte vill medverka i det här. Uh, men uh, intervjuar en massa poliser och andra som har varit inblandade i hela den här historien. Nu sitter de två journalisterna i studion, det är Andreas Utterström och Anna Wetterqvist. Välkomna hit. Nu ska vi vänta, nu ska ni få mikrofoner också. Så jag. nu, där. Nu kan ni prata. Tack så mycket, säger vi Tack så mycket, nu hörs vi. Ja, just det. Du, det här, vad var det, vi börjar, vi börjar kanske lite fel ända, men vad är det som gör att ni Plötsligt intresserade er för denna historia, den var stor och dramatisk, men hur började det för er? Alltså vi två år efter det här hände, alltså 2007, så sprang vi på varandra på en eh, journalistfest och då hade jag hört att Anna hade jobbat på Efterlyst och så gick jag fram och presenterade mig så pratade vi lite om det och sen så sa jag att det finns ett kriminalfall som jag inte blir riktigt klok på för jag fattar inte vad det var som hände och det var Fabian Bengtsson. Och då sa mm. Anna, vad sa du då Anna? Ja, jag håller ju med ja. dig då. Att det, var, det tyckte jag också var intressant vi, det hade berättats så fragmentariskt, det mm. hade varit väldigt uppmärksammat och skrivits mycket om i media men, men aldrig någon full story nej så att man så. hade liksom aldrig fått ihop hela bilden vad var det som hände egentligen mm. Mm. och jag minns att Andreas han, han satt sig i soffa inte med och vi pratade och, och vi var, båda två har vi ett stort intresse för kriminaljournalistik överhuvudtaget och, och jag tror till och med att jag svarade på det När du sa det finns ett fall som jag inte blev klok på. Och då, och då svarade jag, tror jag, Fabian. Ja, ja, sa du då. Ja. Mm. Mm. Ska vi ta det lite grann från A till Ö? Jag sa redan att det var januari 2005, en vanlig dag. Han skulle till jobbet, de skulle ha någon slags ledningsmöte eller någonting på, på högkvarteret där för den här elektronikkedjan. Han dyker inte upp, de tror inte att det är så konstigt i och för sig i första timmarna då men om vi backar till de här två figurerna, det är två losers, lite grann olika, en av dem har erfarenheter från kriget i Jugoslavien han heter Darko Sokacic och den andra heter Lirim Seferi, han är också rätt misslyckad figur men har egentligen inte, inte lika taskigt ute som den här Darko på något sätt hittar de varandra, vad är det här för killar? Alltså, precis som du sa, Darko han, han slagits under kriget på Balkan. Han har varit i Sverige från och till ganska länge men lever nu då 2005 under radarn. Han jobbar illegalt, han har inget uppehållstillstånd, vet inte vad han ska göra med sitt liv. Är väldigt ensam, sitter hemma och grubblar och eh, får då tanken att för att jag, sista chansen att trycka upp livet. Jag behöver pengar, jag kanske ska kidnappa någon. Och så hände då tsunamin december 2004 ja, just det. och då inser han att eh, vad som helst kan hända, alltså jag måste rycka upp mitt liv nu det är som att det talar direkt till honom och så blir han så väldigt provocerad när han tittar på en insamlingsgala eh, för tsunamis offer, att Siba inte har skänkt pengar en massa andra företag gjorde det ja, och i hans exakt. lilla värld så är de då bad guys precis och då började vis. han kartlägga Fabian och då, då var det så att Fabian var en extrem rutinmänniska vilket mm. i det här fallet då var till hans nackdel han var väldigt lätt att kartlägga mm. så att då, då förstår de då att det är re, rätta tidpunkten att slå till mot Fabian där i hans garage på morgonen dit han alltid går han går på en bestämd tid, tid ja. hämtar bilen, kör ja. till jobbet så ja. det var lätt att, att se att Man går samma väg ja. varje Också. Den här andra killen då, Lirim Seferi. Lirim var ju då betydligt yngre än Darko. Och hur kan man vara han Andreas? Han var 20 år det? yngre, ungefär ja, 24 tror jag. Ja, jag tror han sånt. Och han, han kom ju från lite mer välordnade förhållanden. Familjen var bosatt i Köpenhamn. Han kom ut ursprungligen från Makedonien. Och... Han jobbade hos sin farbror på en restaurang inne i centrala Göteborg i närheten av Avenyn. Mm. Dit Darko sökte sig med järna mellanrum och satt på den här restaurangen där de två då lärde känna varandra. Och Liden kom väl att, som vi uppfattar då, se upp till Darko som den här mystiska, ensamma, starka mannen med spännande erfarenheter från kriget i tidigare Jugoslavien. Mm. Och Lirim han närde någon dröm om att få imponera på sin pappa och han skulle flytta tillbaka till Köpenhamn hade det bestämt så där skulle han jobba med sin pappa i byggfirman. Och det växte väl fram en idé då om att Darko skulle följa med Lirim till Köpenhamn och hjälpa till att renovera fastigheter. Då. Han hade jobbat med byggen och sånt också va? Ja för Darko hade jobbat mycket som hantverkare. Det var mm. ju så han hade försörjt sig tidigare då i olika omgångar när han då hade varit i Sverige fram och tillbaka. Darko hade ju rest rätt mycket mellan Kroatien och Sverige fram och mm. tillbaka. Och, och då så kom de överens om detta då. Att Darko skulle hjälpa till i pappans byggfirma då och renovera lägenheter. LPS. Men någonstans så kommer de på att för att de ska visa sig vara vinnare båda två så ska de genomföra en slags en kidnappning då och Darko utser ett offer. Så här, så här, det verkade vara så att Lirim eh, ville imponera på sin pappa. Och det skulle han göra genom att ta med Darko och hjälpa till att bygga upp firma. Han skulle liksom själv skapa sig ett värde liksom i den här verksamheten. Mm. Och när Darko då ber honom om hjälp med att inkassera ja, skuld, en skuld. Så, ja. Det är så det började ja, så han lurar in sin ja. kumpan i det här. Ja, precis. Och, så, och sen så blir Och det... sen tar han då med Lirim mm. i de här förberedelserna och de är då att, och flera gånger och besöker garaget och följer efter Fabian och ser var han bor någonstans och så sett Lirim är ganska... En, på många sätt mycket mer aktiv deltagare än han senare. Då i... Han hävdar att han inte visste riktigt vad som för ja, Men då har vi, är vi framme vid rättegången. Ja, precis. Precis. Det är en resa dit. Mm. Och sen då förbereder de så gott de kan då skaffar en stor låda som de förstärker. Mm. Mm. Och den lådan står ursprungligen då tydligen i Lirins källare. Det är en gammal tv-låda som, som han då tar med sig och lämna till Darko och som de då förstärker. På olika Precis, nu är det två olika lådor det är en lådor. låda som Fabian får ligga i, i, i bilen på väg till lägenheten och ja. där finns det sedan en trälåda som är ljudisolerad, så att det är två ja. olika lådor. Precis. Ja. Och den har, den har de snickrat in i lägenheten för att de ska veta här ska vi ha vårt offer ska ligga här så ja. Ja. Att, ja. Att, och inte kunna skrika. Och det skrika verkar vara eller. Darko mestadels som har byggt den här lådan. Ja. Sen så kidnappar de honom Och det är ju väldigt dramatiskt för honom då, förstås. Han vet ju inte, han, klart han misstänker att de ska döda honom och ja. så vidare och så vidare. Eh, eh, och, men han, samtidigt så är Fabian Bengt som har en sinnesnärvaro va? Han reagerar ju på ett sätt som gör att man nästan kan undra om detta stämmer. Hade, det här varit, hade vi skrivit den här historien som en däckare så hade ingen köpt Fabians agerande tror jag. Därför att han är så oerhört analytisk och eh, taktisk redan från första stund. Att han eh, förstår att han inte sk aldrig ska säga emot knapparna. Han ska lägga sig platt, alltid gå med på vad de säger. Han ska rycka hårstrån och lämna spår. Han, ska... han rycker hårstrån för att lämna eventuella DNA-spår. Exakt. Så långt tänker han. Ja, och, och även eh, får, ber de honom ringa till till pappan i bilen. Ja. Och då låter han det med flit gå fram många signaler så att det är mycket som ska registreras på pappans mobilsvar. Han pratar en väldigt konstig, dålig engelska och sådär. Allt för att förstärka intrycket av att det Något som inte står rätt till utan att säga det rent ut på mobils förut, så att säga. Så att han, samtidigt, han Samtidigt så noterar han när de åker bil eller ja. gör någonting så noter, försöker han registrera allting som händer. Mm. Vad de svänger med bilen, ja. vad som händer, han, vilka ljud ja, han hör. Och, det, han sätter ju på sitt tidtagare ur på klockan. Ja, just det. För, och det är han ju rädd då, att man ska upptäcka då att han har satt på tidtagaren då. Ja, han, de, de tejpar hans ögon och mun och sånt där. Han jag stoppar in en honom. väldigt otäckt tejpboll i munnen på mm. honom i bilen och tejpar över så han, han får ju svårt att andas och får kräkkänslor och så, oerhört mm. obehagligt. Mm. Och sen sätter de ju också handbojor på honom som kommer att sitta så hårt att de lämnar ju avtryck som, som syns alltså flera veckor efteråt. Mm. Sen får de så småningom upp honom i en lägenhet då. Ja, för upp kanske, det är en halv halvtrappa. Ja. Ja, ja, men ändå, ja, de, om ja. jag förstått så bär de den här, ja. hela den här kartongen. Och han, och han väger 100 kilo ja. eller mer. Va? På något sätt lyckas och verkar som bära den där själv. Finans. Förmodligen hög på adrenalin, upp mm. i den här väldigt, väldigt sunkiga lägenheten. Det är ett rätt mm. förfärligt område det är helt äh, lite slumaktigt mm. om man ska tala mm. klarspråk. Det är sådana här gamla landshövdingehus som mm. är väldigt bristande underhåll så mm. Trasiga fönsterutor, färgen flagnar. Det är faktiskt det är på gränsen till slum alltså. Mm. Och sen Då börjar tiden gå där uppe i lägenheten. När tas första kontakten? Alltså de, här, de, de här två kidnapparna tror att de ska kunna pressa familjen Bengtsson som är ägare till Siba på 50 miljoner. Mm. Mm. Fabian får ju... Det är, det är ju ett genomgående problem att Dark och Lirim inte har tänkt igenom hur den här kontakten ska ske, därför att Darko är livrädd för att lämna spår efter sig och bli spårad. Han har sett alla avsnitt av CSI verkar som. Ja, ja, ja. och dragit lite för dramatiska slutsatser. Så att första försöket är när Fabian, när han precis har bytt överfallen, ligger i bilen så försöker de ringa pappa Bengt, men han svarar inte. För han sitter i det här ledningsmötet precis. som sonen också ja, skulle vara med så, på. Så då kommer de bara till det här mobilsvaret som vi pratade om förut. Utan första riktiga kontaktförsöket sen är att de skriver brev till pappa Bengt och även Fabian Sambo. Mm. Där det framförs krav på lösensummen men inga riktiga detaljer om hur det ska gå till. För det vet inte de här killarna hur de ska. Alltså de har inte klart för sig någon plan egentligen. Nej och det är liksom till slut där som det stupar på att själva överfallet och sen deras förmåga att gömma sig under lång tid. För detta pågår ju under 17 dygn. Vilket då om man jämför med till exempel Erik Västerberg var ju kidnappad i, i några dagar, tre, fyra dagar. Det här pågår under väldigt lång tid, som är duktiga på att gömma sig. Men just det här att komma till skott med överlämningen av lösensumma och, och byta Fabian men, mot den. Men, men det de betyder att familjen får en första kontakt och De skriver brev, det tar ju... Ja, de måste först, vara utom sig av oro för pappan går in ja, och polisanmäler det här sent på natten, natten, mot, natten ja. mellan måndag och tisdag ja, det, ja, då kommer han in på polisstationen mm. i Göteborg, det, det stora polishuset och anmäler Fabian försvunnen för då har han ju lyssnat igen på meddelandena för de tror jag att han är och gör någonting annat på dagen mm. men sen när pappa Bengt och lyssnar på de här meddelandena så blir han ju Och, och polisen hakar på rätt snabbt. de förstår ja. att ja. det är någonting, att ja. det är en allvar att det är någon form av allvarlig situation ja. Och det är just när de lyssnar av de här meddelandena på Bengts telefonsvarare och man hör hur stressad mm, ja. han är. Han låter jätterädd och pratar ja. jag låter, jag pratar i vanliga fall utmärkt affärsengelska, men här pratar han som en Som 65-åriga svenska gubbar brukar prata. Och, och eh, han låter väldigt rädd. Och jag, jag kommer ihåg när vi intervjuade en av poliserna, Sven Albin som är en av dem som leder utredningen sen. För att senare så undersöker du de, kan detta bero på att Fabian har har liksom stuckit av privata skäl på något sätt, allt sånt måste de ju kolla men, men då minns jag att han sa att det som var mitt ankare i verkligheten mm. hela tiden var det här meddelandet och att han lät så mm. rädd det det, kan, det måste liksom vara något som inte står rätt till här, mm. så att det var väldigt avgörande det där mobil vi ska, några, de här, de ljud, vi ska lyssna på ett sånt här samtal om en liten stund, för några en del av de här finns på ljudfiler så vi ska lyssna på ett sånt här samtal om lite liten stund vi ska ha en kort paus bara vi sitter, eller jag sitter med Andreas Utterström Anna Wettqvist som har skrivit boken Schackspelaren som handlar om kidnappningen av Fabian Bengt. Vi är strax tillbaka. Där är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Ashberg. I studion sitter journalisterna Andreas Ötterström och Anna Vetterqvist. Vi talar om kidnappningen av Fabian Bengtsson som eh, var och är vd för den här elektronikkedjan Siba. Fabian Bengtsson eh, hölls kidnappad i två veckor ungefär. Eh, och eh, han, det var en måndag morgon han var på väg till jobbet som vanligt rutinmänniska. Eh, som två, eh, inte speciellt egentligen, förslagna, kriminella... Eh, kidnappade honom och förde upp honom i en lägenhet där han placerades i en, en eh, relativt trång trälåda. Han kunde ligga ner och så vidare. Eh, familjen, eh, Fabian Bengtssons familj, var förstås utom sig av oro. Första eh, livstecknet från honom, för först hittades hans bil som de hade lämnat med nycklarna i för att den skulle bli stulen. Sen, hittade, sen på torsdagen, alltså det var en måndag kidnappades på torsdagen kom ett brev till Fabian Bengtssons flickvän. Eh, då, sen så småningom kom det då Telefonsamtal från de här eh, killarna Som inte hade någon riktig plan Men var väldigt rädda för att lämna spår eh, Efter sig Vi ska höra ett sånt här samtal Och då är förklaringen alltså, Det är en bandad Fabian Bengtsson som, De har bandat hans röst Och ringer till hans pappa Bengt Bengtsson man. Är Precis. det inte så? Ja. Precis, de har spelat in, Fabian har fått tala in ett meddelande på en diktafon och så ringer knappen och håller diktafonen mot telefonluren ja. så det är därför det är taskigt och här, här är Fabians pappa då som svarar sen. så här låter det hallå det är Bengt. hej pappa jag älskar dig du ska svara på säljande frågor så ja eller nej Jag kan, jag kan inte ta de här jävla inspelade meddelande längre Nu måste jag, nu måste jag tala med någon där Det går inte att hålla på så här, vi blir helt förstörda här du, jag, måste, jag, måste, jag måste tala med er nu Jag måste tala med dig, jag måste tala med er Det går inte att hålla på med dessa inspelade meddelande Jag måste tala med dig Hör ni vad jag säger? Jag måste, jag måste tala med er. Jag måste tala med er. Jag måste tala med er. Ring upp mig. Jag måste tala med er. Ja, så där lät det. I det här läget så vet alltså familjen eh, har i alla fall alla Alla att tro att, att Fabian Bengtsson är i livet fortfarande. Polisen tror jag också. Polisen har gått igång med en stor... Utredning förstås. Hur många poliser jobbade med det här? Det har vi också frågat. det är väldigt svårt att uppskatta, men det är, det är ju hundratals som har varit involverade, mm. mer eller mindre. Det var ju det är väl enda gången jag inte har hört poliser klaga över sina resurser för här fick de precis vad de ville. Det, det regnade ju manna från himlen. Så att det, mm. all, alla som kunde hjälpa till fick jag göra det också. Och samtidigt hade familjen då eh, lejt före detta rikskriminalchefen Tommy Lindström och Dick Malmlund som är säkerhetschef idag på Svensk Handel och sådär för att hjälpa till liksom privat på något vis och, ta och hitta andra vägar. Ja precis, det är ju, det är ju en, en, en väldigt märklig sido, sidospår här att Dick Malmlund han är ju inte säkerhetschef på Svensk Handel längre men han var det då. Men, ja, så, okay. men, men, men parallellt så hade han en, en, också en egen Ett eget bolag. Så att mm. via det bolaget så var en slags konsult eller privatspanare kan man säga åt familjen. Mm. Och då anlitar, anlitar han också Tommy Lindström. Så att de, de där två åkte runt på hemliga möten och, och träffade källor och sånt där. Och, och, men de, de kom ju ingenstans, de heller. Men, men de, de, de var liksom en liten lustig ingrediens i hela detta. Mm. Men de hade ju, familjen var ju öppna med detta med polisen. Så att mm. Det var inget dubbelspel? Alltså. Nej, det var inget dubbelspel alls. Utan, uh... hur, hur agerade familjen i det här läget? Var de beredda att betala för att komma ur det här? Vad sa polisen om det? Det här är ju den frågan där hela tiden. Ska man vara kidnappade till lags eller ska man inte? Och hur agerar man? Alltså i det här fallet så tror jag att eh, som vi har förstått det i alla fall så Var den, den främsta prioriteten för polisen var ju i första hand att hitta Fabian levande. Mm. Den första prioriteten var inte att hitta kidnapparna utan man letade efter Fabian ja, i första hand. Och man fokuserade ju mycket på att, att hålla kontakten med kidnapparna för att på det sättet hitta Fabian. Att vinna tid. Så ja, så att vinna ja. tid. Och man gjorde väl ganska tidigt den bedömningen då när det första brevet kom där, den här torsdagen. Då, att det här inte handlade om livsfarliga personer som hade Fabian. Och jag tror inte att de diskuterade om en lösensumma skulle betalas ut eller inte. Utan istället så fokuserade man på att försöka hitta ett sätt att få reda på hur man skulle få tag på Fabian helt enkelt. Mm. Men det var nog aldrig aktuellt de facto att man skulle betala ut några pengar. Nej, nej. Men de här killarna då, Darko och Lirim, de var ju inte några stjärnor riktigt. Men, men, men de lyckades ändå hålla sig gömda så pass mm. länge. Men de, för Darkos del så hade han ju passerat under polisens radar, radar i alla år som han hade befunnit sig i Sverige. Han hade varit här från och till och nu har han ju varit här illegalt ganska länge. Och Lirim hade ju bara varit aktuell hos polisen vid ett tillfälle, och det var när han hade blivit dömt för rattfylleri. Mm. Så att det här var inga personer som fanns i polisens register. Det var inte eller liksom. de vanliga misstänkta? Liksom. Nej, och det, det var inte heller personer med, stora med en stor umgängingskrets, utan Darko var ju en ganska ensam person. Så att det fanns inte massa folk runt omkring som kunde göra iakttagelser eller kunde se någonting och så. Nej. Och som kunde säga någonting. Så håller de då Fabian Bengtsson i den här lådan i lägenheten, men det blir någon slags, efter en tid så uppstår någon slags, ska vi säga, omvänt syndrom här. Ja, precis. och han är ju redan första dagen väldigt intresserad av att lära känna Fabian. Han är väldigt engagerad i att han ska genom tidningar och böcker och de diskuterar vilken typ av böcker vill du ha, vad brukar du läser? Du han ska få läsa sudokuärva och, och väldigt vill prata med Fabian, prata om, om honom och hans familj och, och de sitter liksom tillsammans och läser kvällstidningarna och förfasar sig över hur mycket faktafel det är och sådär. Så, så Dark upplever efter ett tag att de får någon slags djupare personlig relation medan mm. det från Fabians håll förstås är det ett sätt att få tiden att gå men sen också att, att skapa en bli en människa för Dark och inte bara liksom ett medel att få... Att få pengar. Så att till slut så börjar Dark att tycka så bra om Fabian att han ångrar att han just har att han har kidnappat just honom. Så precis som du säger, det blir ett slags omvänt syndrom mm. Och de börjar spela spel tillsammans. De dricker till och med whisky tillsammans där. Precis. Det, det händer ju mycket, mycket märkliga saker i lägenheten. Samma sak som jag var inne på tidigare, att hade man läst detta i en däckare så att man tyckte att det här var ett överdrivet så här reagerar inte folk men, men just den här kombinationen av de här två personligheterna gjorde att, att, att, att det blev så och samtidigt så Fabian Bengtsson det framgår i varje bok han, han noterar hela tiden så han hör glasbilen han tar klockan när den går förbi, han räknar ut att den klockan han har fått i den här lådan går 17 ja. minuter efter eller före ja, eller vad det är och så vidare va? han noterar att det är bara mat från den här hamburgerkedjan han får hela tiden för att kunna hjälpa polisen och lägga någon slags pussel i den mån han kan få ut det här eller för att ha till i, i efterhand alltså det är väldigt, han har sinnesnärvaro där. Ja han har sinnesnärvaro och han, jag tror att han också vid, något, vid ett par tillfällen så reflekterar han också själv över att han inte är så livrädd och han Är inte så rädd för Darko, han känner sig inte så hotad. Det är ju några tillfällen när han är jätterädd också, men mm. han är inte jätterädd hela tiden. Utan han mm. funkar ju och, och tänker normalt och tänker igenom sina strategier. Att han, han tar ju tidigt ett beslut att han inte ska säga emot Darko, men att han ändå inte ska vara mjekig För det märks då att Darko, han gillar inte svävande svar eller att man är mesig så, det gillar mm. han inte så att när han då han säger ju inte nej till att de ska spela spel men han säger nej första gången Darko vill dricka sprit med honom, då säger han ju nej för att han har problem med sin mage mm. och Darko köper ju eh, Novalucol och sådär till honom för att han har ja, ja. inte magen va? Mm. Vi, ska, vi ska tala mer med Andreas Utterström och Anna Wetterqvist som har skrivit boken Schackspelaren om kidnappningen av Fabian Bengt som Vi ska höra på ytterligare en sån här märklig telefonkontakt också. Efter nyheterna, för nu blir det nyheter. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Idag talar vi om kidnappningen av Fabian Bengtsson som var och är vd för elektronikkedjan Siba. Det har kommit en bok som heter Schackspelaren. Den är skriven av Andreas Utterström och Anna Wetterqvist. Spännande som en däckare. De har jobbat mycket och grävt i flera år med att få fram alla detaljer. Inte bara läst 2000 sidor förundersökning utan också intervjuat en massa av dem inblandade. Vad säger Vad säger eh, eh, kidnappningsoffret i det här fallet? Jag gissar att ni har försökt intervjua honom. Eh, tackat nej via ombud och även tackat nej till att läsa boken i eh, förväg. Ja, Han vill lägga det där bakom sig antar jag... Ja, vi kan ju bara spekulera i vad han tycker. Han vill inte vara med och det får man väl respektera då. Precis. Och anledningen till att vi ändå har kunnat beskriva vad som hände i lägenheten så detaljerat det är för att han... Han, är, han har ju lagrat detaljer som en datamaskin. Mm. Och direkt efter han blev frisläppt, så hölls det många och detaljerade förhör med honom. Han lämnade också in en slags dagbok som var. Hur långt 50 sidor lång ja. tror jag stod i boken. Precis. Väldigt detaljerat ja. där han nästan. Han klarar sig av att beskriva vad som har hänt varje dag under. Eh, kidnappningen, alltså när han är i lägenheten. och den är, pågår i ungefär 14 dagar va? 17 dygn ja, ja. så det är nästan tre veckor han måste vara en datamaskin på två ben han är väldigt ja. duktig på att komma ihåg detaljer tror jag, och väldigt rationell och samlad person mm. Mm. då eh, har ni intervjuat förresten de här gärningsmännen de har också tackat nej mm. eh, tyvärr, eh, hade vi gärna pratat med men i, i det fallet var det så att de också ville lägga Det hela jag, har pratat, jag har pratat med Darko. Som mm, kallade sig Jonny här i ja. de här meddelandena. Ja. Precis, han kallade sig Jonny Johnny. Och, och, och, så att han skulle ha ett sånt namn. Och det var det namnet som Fabian lärde känna honom under också under sin fångenskap. Det var ju först mm. efteråt han fick veta att han hette Darko. Mm. Så att han var ju Jonny för Fabian också. Mm. Men Darko sa till mig då att han, jag vill bara glömma det här, sa han. Mm. När jag pratade med honom. De har, de, fick, de har suttit av sina straff. Va? De har suttit av sina straff, både han och Lirim, utvisade på livstid. Mm. Och befinner sig i förrätt i Jugoslavien. Mm. Eh, vi ska. Vad fan jag, på, jag sa att vi skulle lyssna på ytterligare en sån här kontakt, men nu måste vi förklara en sak. Någonstans i det här dramatiska skedet så dyker det upp ytterligare en, en stjärna. Precis, polisen kollar ju, ju med alla sina kontakter, alla kallar helt enkelt och en av de kallarna gömmer sig i Österrike därför att han hade tidigare väldigt bra kontakter i några kriminella gäng i Göteborg men så spelade han sina kort fel i en intern maktstrid kan man säga och... Eh, Läget blev så allvarligt så att han fick flytta utomlands tillsammans med sin syster. Så att han gömmer sig i Wien, inte i Thailand. Det är ju klokt när man är kriminell för många. Många, många har åkt till Thailand men ingen åkt till Wien. Mm. Eh, eh, eh, ja, så de kollar runt med sina kontakter på polisen och han är en av dem som de pratar med. Och eh, han får då idén. Han, han, eh, livet har inte lyckats vända för honom. Han lite, verkar lite uttråkad. Han ser chansen att tjäna snabba pengar. Så att då börjar han... Eh, och vad det verkar då en medhjälpare eh, ta kontakt med eh, familjen Bengtsson och låtsas att de är kidnappare. De ser en affärsmöjlighet. De, en affärsmöjlighet. de vill åka på, liksom, på den räckmackan ja. om man ska kalla det. Ja, och detta händer alltså under de sista dagarna av kidnappningen. Alltså ett par dagar innan Fabian Bengtsson släpps. Mm. Och samtidigt som eh, den här falska kidnapparen då, nere i Österrike börjar höra av sig så blir det tyst från de riktiga kidnapparna Vilket ju då orsakar väldigt mycket oro både hos polisen och hos familjen ännu mer än tidigare. Då. De förstår inte att det är två olika... Eh, Nej, de egentliga. vet. Alltså, så polisen så tror ju att, de gör ju bedömning att, att den här parten som helt plötsligt dyker upp. Ja. Och både börjar då ringa bland annat till Sibas dåvarande informationsansvariga och skickar sms. Mm. Som, som är väldigt hotfulla för de här ja. breven som kommer först är ju... Ganska resonerande, nästan lite ursäktande. Men i ett av breven står det att för att, vi ska, för att ni ska veta att ni pratar med rätt person så, ska, så, så i framtida kontakter ska vi använda kodorden livet är bräckligt. Livet är bräckligt ja, bara det är, är koden alltså. Precis, och så händer det då att och blir magsjuk eller man får här. och är helt utslagen. Och precis då, under den här perioden, så började komma hot från Österrike. För mm. det, det vet om de inte att Nej. det är från Österrike vi ska, lyssna. vi ska lyssna på ett sådant samtal. Men det, där, det blir ju pajigt för den här killen, eftersom det spricker på en detalj. Ja. Lyssna här. Ja hallå. Hallå. hallå. Har du vem, vem är det jag talar med? Har du uppnämmer? Ja, vem vad har du att säga, har du så att jag vet att jag pratar med rätt person? Ja. Har du nytt eller inte? Jag vill fråga om du är rätt person som har pratat med, och då får du säga några ord så att jag hör det. Vi är rätt personer. Ja, men då vill jag röra koden. finns ingen kod, då pratar du med sin personer. Nej, då är det nog... Vi tar då. Förlåt? Ja. Och där lägger han på den här stjärnan. Så att de, de hade, som de riktiga kidnapparna, fanns en kod. Livet där bräckligt som man säger för man visste att det var rätt. Mm. Men den här stjärnan som inte heller verkar vara något ljushuvud då. Uh, han blir rätt paff på det här och slänger på luren uh, till slut va han Precis. dömdes också sen va Ja, nu för att göra detta då ännu lite krångligare så verkar det här vara en kompis till honom men, men han som sen bedömd dömd han, han var väl införstådd med alla de här samtalen så att han har förmodligen haft hjälp av en polare som polisen aldrig har hittat Aha, okay. men, men i alla fall så det som, det som då gör det så komplicerat är att samtidigt som de här, de här samtalen och se, senare också då väldigt hotfulla sms börjar komma så är då kontakten med Darko är helt avstängd för att han ligger och är sjuk mm. och då börjar pol både polisen och familjen undra om Fabian kanske har sålts till ett annat kriminellt gäng eller om det har kommit mm. in ledarfigurer som har en liten annan ton mm. för att då kommer det väldigt obehagliga sms, 22 stycken kommer det under en dag, D där det är hot om avskurna fingrar och, så och sånt där som inte alls har varit på tal tidigare Så då, det är väl det är ena få tillfällen när det blir lite panik i, i polishuset. Skulle jag ja. säga. Då blir de oroliga. För, ja, det är sa, men, jag tror fan det är. Men samtidigt så, alltså de tar det ju på så pass mycket allvar så att de, de har två stycken rättsmedicinare som sätts på eh, jour då uppe på statens kriminaltekniska. Och men, men de har, för ju samtidigt resonemang i polisen om att det här inte kan vara de riktiga kidnapparna. Därför att det är så, det är så tydligt att det är ett helt annat tonläge då. Så man mm. tror fortfarande efter ett tag och sen att han är, inte finns där. Och sen lyckas man ju också ganska snart spåra samtalet. Och det, det är ganska spännande hur de gör och vad som händer då. Nämligen. Mm. Mm. Ja, men de lyckas hitta då telefonen som de här sms'en är skickade från. Och så lyckas de liksom hitta staden först då landet, staden, kvarteret huset och så har de då österrikes polis som hjälper dem och så ser de att det är en svensk registrerad bil som står utanför Och så kollar de vem, vem den är registrerad på då är det då systern till den här gamla kallaren. Och då, och då förstår ju polisen att, att det är han som har spelat dubbelt hela ja, tiden. Ja. För att han och Dark och, och, och Lirim här, de hade kände inte varandra. Nej, Alltid. ingen som helst koppling. Och polisen har inte kunnat hitta någon som helst koppling mellan dem då. Nej. Så att det finns en del frilanser där ute ja, Vad händer sen uppe i lägenheten? För att så småningom så släpps ju faktiskt Fabian Bengtsson. Ja, och det är, det börjar, den, den processen med att han släpps börjar ju med att Darko blir jättesjuk. Han kräks en hel natt och är helt utslagen. Och sedan dyker den här killen som han hyr lägenheten av dyker helt plötsligt upp mitt i natten när Darko är sjuk mm. och knackar på dörren, för då har Darko... I, eftersom han är upptagen med sin kidnappning så han glömt att betala hyran. Så den här killen kommer då på natten och knackar på och vill ha pengarna. Det är ju lite åsarnissevarning på ja, den här. Det <laughs> ja, men man ska inte skratta <laughs> åt kidnappningen den Nej. här Fabian Bengtsson har säkert levt i dödsångest va? men ändå. Ja. Det, det, det har ju faktiskt också varit en utmaning när vi har skrivit boken ja. att det inte ska bli pajaskonster i boken, just för det är lite åstadniskan ja, som ja. du säger. Ja. Men då kommer i alla fall den här killen att knacka på och då blir Darko är väldigt orolig för att han tror då att den här killen vet någonting mm. han som ska hämta hyran han är lite nojig ja, han är, då är han sjuk, han är lite nojig mm. den här killen berättar efteråt då hur han Darko inte öppnar, hur han börjar gå därifrån hur Darko kommer ut och pratar med dem och säger att nej men jag har en tjej i lägenheten och att han verkar helt borta som om han är påverkad av någonting och sen senare, ytterligare en liten stund senare så dyker Lirim upp i lägenheten mm. och är också inne på att nej, nu får det räcka va Så det där, där börjar processen. Då har de en press på sig. De ja, känner, finns det, finns det in, kommer inga framsteg i något nej. slags, om man nu ska kalla det förhandlingar eller de någonting. De orkar inte helt enkelt längre. Plus då att de här yttre omständigheterna med att Darko blir sjuk. Mm. Den här killen kommer att knacka på. Alltså det blir för mycket. Och mm. då börjar de förbereda, kommer överens om att de ska släppa Fabian och börjar förbereda för detta då. Och sen släpps han då några timmar senare i slottsskolan. De väcker honom på natten och, och, och mm. förklarar att de ska släppa honom. Och då, då kom... Nej, de säger ju inte det, att de Nej. ska släppa honom först. Okay. Så att först så tror han ju att de ska döda honom. Då blir han ju riktigt mm. rädd. Va? Ja. Och de tar ju ut honom ur lådan och lägger honom i soffan. Det här är ju bara ett enda rum, då. det är ju en enrummare. Då. Ja. Och den här lådan är ganska stor, den är byggd kring en sängbotten. Så den tar ju upp kanske en tredjedel av det här rummet ja. och så börjar de demontera den här lådan medan han ligger i soffan då så han vet inte att de ska släppa honom så han blir ju väldigt rädd mm. under vad de ska göra med honom och sen, och sen så får han reda på det i alla fall till så. då kommer de med hans, de kläder han hade mm. Det är Den här tjänste, tjänsteuniformen Ja, som är, som är tvättad då för att det inte ska finnas ja, nuss på. Är, är det han, inte så också att han, in, han... inte och slipsen och det för det hittar de med tvättkorgen sen polisen. Ja, mm. Men de kommer med hans korta byxor, jacka. Han märker att han har gått ner i vikt, byxorna är alldeles för stora. Mm. Och det tror kommer fan de kommer och med han ja. ja, det är precis. Det är så kort men han blir rädd när de håller tillbaka klockan till honom. Just det, han tycker det är konstigt att de inte behåller klockan. för att den är värd mycket pengar då. Så ja, att det, ja. då blir han väldigt rädd. Men det, det händer ju en mm. konstig grej här. Det är att mm. Darko stryker Fabian över kinden och säger mm. du behöver inte vara orolig, vi är ju inga mördare eller någonting. Något i den stilen. Mm. Mm. Så att han tycker säkert själv att, att han berättar efteråt på ett sätt som gör att han kan inte förstå hur Fabian var rädd. För han hade ju sagt åt honom att inget skulle hända. Mm. Att han, han har ibland väldiga problem med att, tänka sig in i andra människors situation för att uttrycka sig milt. Han verkar inte, empati inte hans paradgren, verkar det som. Nej, men det tror han nog själv att Nej. Det. Och sen så tar de ut honom och för honom till Slottskogen. Han tar ut honom till bilen ja. då, och då är han ju eh, fullt utrustad och han har vinterjacka men han har ju också då tejp i hela ansiktsats för ögonen och mm. han har eh, hörlurar för öronen och tejp eh, överallt och så tar de honom till bilen och då börjar han ju igen då att registrera saker. Mm. Alltså hur långt, hur många gånger stannar vi? Vad hör jag för ljud? För de, de här hörlurarna sitter ju snett och, ja, ja. och där Han borde höra och se lite grann då. Och så kommer de till Slottsskogen. Och det vet ju inte farligen att de är där. Han känner ju bara att de stannar. Ja. Och att de tar ut honom ur bilen. Och sen att de då går med honom. Och han känner att det är olika underlag under fötterna. Asfalt, det är nivåskillnader. Det är gräs. Mm. Och sen när de då släpper honom så... Då säger de åt honom, bara. Fortsätt gå, just de det. Vänd inte, om, det. inte men de, de, det är inte så att de skriker och så, men han är ju jätterädd. Och och han tror att de ska riktigt. skjuta honom då. Jo, För de har hon, haft precis. någon slags gjort vapen precis. under hela den här ja. processen. Va? Som de har visat och kört upp i magen på honom, åtminstone i, ja. i början. Ja, och så, va? Precis. Precis. Annars är det ju förhållandevis väldigt lite våld. Ja, det, är det. det är ju det här överfallet och sen är det några tillfällen när de stoppar in den här... Eh, tejpen i, i munnen han eh. lämnas ju ensam i lägenheten vid två tillfällen av Darko när Darko binder har honom ganska hänsynslöst och stoppar in den här tejpbullen i munnen då han också eh, tror att han ska dö mm. oerhört otäckt, alltså kan få kräkkänslor kan inte andas ordentligt en fruktansvärd upplevelse ja. Vi ska eh, tala vidare om och se hur polisen eh, sen så småningom hittar de här figurerna Vi talar med Andreas Utterström och Anna Wetterqvist som har skrivit boken Schackspelaren om kidnappningen av Fabian Bengtsson, den inträffade vintern 2005 Vi ska ha en kort paus först bara, ni lyssnar på Arsberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Arsberg Vi talar idag om kidnappningen av Fabian Bengtsson som var och är vd för elektronikkedjan Siba. Andreas Utterström och Anna Wetterqvist har skrivit en bok om det här fallet, en tjock och spännande bok eh, som är baserad på allt förundersökningsmaterial eh, som polisen har haft och en rad intervjuer med inblandade poliser eh, och övriga som, som deltog i det här dramat utom Fabian Bengtsson själv, familjen och de eh, båda eller tre gärning ja, två gär, huvudgärningsmän och sen en frilansare som försökte tjäna pengar men han åkte fast relativt fort eh, nu har de släppt, vi kom så långt till beredd så att de har faktiskt släppt Fabian Bengtsson som är livrädd, tror han ska bli skjuten han släpps i slottskogen Till slut så kommer han en bra bit ifrån de här gärningsmännen, sätter sig på en soffa, får hjälp och ringa till polisen. Efter tio minuter ungefär så dyker en polisbil upp och de fattar direkt att det är rätt kille och att det är Fabian Bengtsson. Och hur rullas historien upp sen? Hur, går det, hur, hur grips gärningsmännen? Fabian han körs ju då upp till Östra sjukhuset i Göteborg där han plockas in på en del av en avdelning som man då har spärrat av. Mm. Och sen kommer då Mats Antonsson som är förhörsledare upp dit och träffar Fabian och, fa och, och kan man säga tänka av Fabian så mycket information som möjligt, så mycket detaljer som möjligt. Och sen visade det sig då att Fabian kommer då ihåg att han har hört hemglasbilen, en speciell tid, en speciell dag Aha. och att han har fått mat från McDonalds och han har då också klockat tiden ungefär. Så han har räknat ut att McDonalds ligger ganska nära den adressen där. Tiden dagen. som de tog för att hämta maten, ja. Mm. Precis. Så att polisen tar då fram schemat för hemglasbilen och jämför det med vad det ligger, McDonalds-restauranger. Och han har ju också hört bilar, som att det har gått en stor motorled i närheten. Och till slut så lyckas man då att få ner det till två områden, Kalandersplatsen och Gårda. Mm. Och då tar man kontakt med fastighetsägarna i gårda. Och det är då Göteborgs kommun som äger husen där. Och där skickas då ut en förfrågan till fastighetsskötaren. Om det är någon lägenhet som det är något konstigt. Om det finns någonting konstigt som de har lagt märke till då i huset. Och då är det en kille som är elektriker som hör av sig. Och berättar om en lägenhet som han har varit inne i några månader tidigare va för att göra arbeten i och som då har haft en isolerad dörr och han berättar också om de personerna som har befunnits i den här lägenheten och när polisen kollar lägenheten så visade det sig att den är, det står då ett namn på dörren som de känner igen från ett helt annat sammanhang ja. precis och, och så pusslar de helt enkelt och kommer fram till att det mest sannolika är att det var i den här lägenheten igår gårda där han satt mm och slå, då slår de till där och då står Darko och väntar på dem i princip och säger, ja så ni kommer nu och är helt apatisk mm. och, eh, han har gett upp på något vis Jaja, han, han, det var ju hans sista chans att, att få ordning på sitt liv och sen har till och med det eh, spruckit, så, så att eh, mitt intryck i alla fall är att han är liksom helt eh, ja, men apatisk faktiskt och Uppgiven, bara ja. Ja, bara väntar på att de ska komma eller att, jag vet inte vad han hade tänkt göra annars och den här lirium då ja, det är en liten annan typ av person. Han har ju faktiskt någonting att falla tillbaka på. Han kommer från en rätt förmögen familj. Så att han tänker att jag bara klipper allting med Sverige. Drar till Danmark och sen så startar jag det här. Börjar med de här fastigheterna faktiskt med någon annan hantverkare. Och ska bli sams med pappa och inte göra pappa besviken. Och han ska ju också starta ett nytt liv på något sätt. Det är lite där de har gemensamt. Mm. Och han, hur är det med honom nu, Andra? Han sticker ju strax efter jul till Köpenhamn. Första, gång, första vändan är han ju nere i Köpenhamn, det är väl då i samband med jullovet. Och så kommer han ju hem då och så genomför den här kidnappningen. Och sen åker han tillbaka till Köpenhamn samma dag då som de har släppt. Ja, just det. Han försöker faten. sticka då och klippa ja. banden ja, så att säga med Darko och så vidare. Precis. Men via telefonsamtal och annat så kopplar man då ihop Darko med Lirim. Mm. Okej. Och man lyckas då få fram foton på, från övervakningskamerorna på Öresundsbron när man då hittar bilen. Och bilen blir ju också identifierad modell och färg av en person från Slottskogen som har sett. Ja, när, när de släppte ja, honom. Ja, de har ja. inte sett exakt när de släppte honom, tror jag. men de hade ja. var, han hade i alla gjort iakttagelser. Och sett bilen och ja. kunde. De tog med honom till en bilfilm så fick han peka ut vilken bil det var. Och fargen hade mm. naturligtvis, fast han inte såg någonting räknat ut ungefär vad, vad det var, var för, för bil. bil också. För han hade, okay. han hörde att det var dieselmotor, ja, ja, ja, han ja, hörde ja, att det var manuell det. växel. Ja, han räknat ut hur många dörrar den hade. och ja, ja. Alltså, Han räknade ut hur stor bagageluckan den måste ha för att få plats med den här stora tv-lådan som de tryckte ner honom i när de här kidnappat honom. Ja, och så. Så han hade räknat ut ganska, jag tror han till och med sagt att det var Volkswagen två, tre modeller att välja mellan och en av dem var det. Ja precis. Så att på så sätt hittar de Lirim så att Darko grips först och så Lirim eh, i Köpenhamn det. sen. Ja. ja. Och då hittar man då i bilen ett parkeringskvitto från Vallhalls parkeringsplats, alltså bara ett par hundra meter från lägenheten som då är... Från Fabian Bengtsons lägenhet? Nej, eller från Jarkos. Darkos lägenhet ja, som ja. då är samma dag han kidnappas och ungefär samma tid också då. Mm. Och trots då att Lirim har städat bilen jättenoga så han har alltså missat att plocka ut det här parkeringskvittot då. Mm. Det är de små detaljerna som gör det. Ja, precis. Det är... Och det är ganska spännande också hur, hur, hur olika de är när, de, när förhören börjar känna. Darko, han, han kör en slags soldatheder. Jag tar på mig det jag har gjort. Jag tänker inte källa på någon annan. Mm. Lidim ljuger och ljuger och ljuger och ljuger, hittar på jättekonstiga historier tills han till slut liksom bryter ihop. Och berättar hur det var. Men försöker ändå hela tiden minimalisera, minimera sin egen roll. Mm. Så att det är helt, helt olika sätt att hantera... Jag tror Mats Antonsson förhör Lirim 13 eller 14 gånger innan Lirim erkänner sin inblandning. Och då fortsätter han, som, precis som Andreas säger, att, att försöka förminska sin egen roll i, och sin egen betydelse i det här. Mm. Vi talar med Andreas Utterström och Anna Wetterqvist. De har skrivit en bok om kidnappningen av Fabian Bengt, som Schackspelaren heter den här boken. Där finns också ett litet slutkapitel med om andra svenska kidnappningar. Vi kan ta snacka lite grann om det efter nyheterna. Det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. 1, 1, 1. Ashberg. Kidnappningen av Fabian Bengtsson var stor i press och media 2005 när den inträffade 17 dagar höll den på. I studion idag har vi Andreas Utterström och Anna Wetterqvist som har skrivit boken Schackspelaren som handlar om den här dramatiska kidnappningen. Varför heter boken Schackspelaren? Därför att Darko när han blev blivit gripen ja, han blev helt enkelt förbannad på sin förhörsledare Mats Antonsson och tycker att Han, för, han kan inte förstå varför det inte bara räcker med att han erkänner att han erkänner, på sig vad han har gjort Varför de måste älta detaljer och sånt där Så att till slut säger han att jag eh, tänker inte prata mer med dig Så att de får ta en paus i förhören Han sitter ju ändå häktad och det är liksom inget bråttom De har ju lång tid på sig Så att de fortsätter träffas och tar en kopp kaffe och pratar om annat ibland För att bygga mm. någon slags relation Och så nämner Darko då vid något tillfälle att, eh, de, att han tycker om att spela schack Så de spelar några partier och han krossa sin förhörsledare och blir då lite kaxig för att han lyckas by byta roller lite grann och lyckas vara den som har övertaget. Och eh, i något tillfälle här han då ur sig att då, om du lyckas vinna över mig så kan jag, fortsätta, kan jag tänka mig fortsätta förhören. Så att eh, polisen då som har spelat en del schack i sina dagar han går hem och övar och eh, lyckas då slå Darko till slut och eh, då fortsätter förhören också. Han går till och med hem och läser på något som kallas franskt försvar. Franskt försvar, va? jag var länge sedan jag spelade schack. Men det, mm. i, i korthet går det ut på att man börjar väldigt passivt och så går man till plötslig motattack. Men, men allt detta bygger alltså på att eh, man spelar eh, svarta pjäser. Jaha, det går inte om man är Nej. börjar få och, och, och, föra från Och Darko start. väljer hela tiden vita pjäser. Om man är arter då som man ska vara i schackvärlden då ska ja, man ju ja. variera. Jaha, jaha, så att, ja. så att, för, eftersom vit gör första draget men Darko väljer hela tiden vita pjäser. Så att, när de väl ska spela det avgörande partiet så bygger du på att Darko återigen då väljer vita pjäser. Ja. Och det gör ni såklart. Då. Och helst börja med någon traditionell öppning. Förmodligen så. något sånt där avancerat ja. som man har övat på innan. Så att, det var ju ytterligare en sån här ingrediens som gjorde att Den här historien var liksom så mycket mer än vad man hade läst om i tidningarna när det, när det var som mest aktuellt. Finns det något mer att säga om efterspelet här sen? Ja, de fick sina straff tio år och mm. livstidsutvisning. Alltså förhören med Lyrem är också, är också lite märkligt. hur Som vi nämnde förut så han, han ljuger ju i 10-15 förhör. 13 eller 14 förhör ja, och i början pratade han ju engelska dessutom och låtsas ja. att han inte kan ha svenska ja. mm. och, och hittar på en konstig historia om en, om en farlig alban som han är rädd för fast han själv är albanskt ursprung och ju, ja, ljuger jättemycket eh, och sen är det då vi blir mer och mer pressad och det är jobbigt att sitta häktad och han, han mår ju dåligt och sen är det ett förhör som är väldigt långt när han blir hårt pressad och lägger fram alla bevis och säger att du måste ju förstå att du är ju inmålad i ditt det är lika bra att du berättar hur det har gått till för det känns alltid bäst och så när han ska gå från det här rummet, polisen håller alltså de här förhören sitt, på sitt tjänstrum och så när, när Lirem ska gå därifrån, då sitter det en, en lapp som är upptejpat ja, på baksidan dörren. Mats, Mats har en ja. massa lapp han sitter upptepade i hans tjänsterum där det står alla möjliga saker. och Bland annat har han en lapp där det står att alla besökare bereder med glädje, vissa genom att komma och vissa genom att gå. Mm. Mm. Men på, på baksidan av dörren, då, så, som Lirim senare tar tag i handtaget och ska gå ut. För att gå ut, ja. Ja, precis. Då står det på latin att. Söker du sanningen ska du rent av söka i helvetets port. Eller något sånt där. Ja, precis. Mm. Och då är det som om den där orden bara träffar honom rätt i hjärtat. För då bara sliter han ner den där lappen. Och går snabbt därifrån och dagen efter så kommer han dit och säger Jag är ledsen att jag, att jag har slösat bort din tid. Nu ska, nu ska jag berätta hur allting gick till. Och så gör han det. Och så gör han det. Okej. Okay. Ni har ett litet kapitel också i slutet av boken om andra sådana här kidnappningar. Det är ju få som är framgångsrika va? Mm. Det är ju nästan alltid den här Darko-typen som ger sig på kidnappningar just därför att om du är vad man kan kalla för yrkeskriminell så förstår du bättre. Att det är ingenting där framgångsfaktorn är särskilt hög. Nej. All vardags logistik och så blir det ju för dark också att Fabian måste gå på toaletten, han ska ha mat och sådär mm. i kombination med att Darko är så rädd för att lämna spår efter sig det blir ju jättekrångligt det, mm. det är en av sakerna som gör att han inte orkar så att riktigt, liksom, man ska kalla det för proffskriminella fattar ju bättre utan det är oftast de här superdesperata, ensamma typerna som ger sig på kidnappningar Idioter, kort sagt alltså, Det var du som sa det, men Jaha, ja visst jag står, jag står för det, jag står för det eh. Så det är inga egentligen som har, har lyckats, åtminstone inte i Sverige va? Där, där det har varit framgång för gärningsmännen. Nej, inte de som har kommit fram. Och det är klart att det kan finnas ett, ett mörkertal. Vi har ju frågat folk som är i säkerhetsbranschen så där om de tror att... Det händer mycket under radarn som man så Alltså aldrig... att någon betalar ut bara för att bli av med ja, och sen all... håller tyst. Då. Ja, och det aldrig kommer ut i medierna de går aldrig till polisen och mm. det är ingen som tror att det är särskilt stort det är, alltså, då är det nog mer att det förekommer hot alltså organiserad brottslighet pressar företagare och sådär på, mm. på pengar men då behöver ju alls sällan gå till våld och man behöver definitivt inte hålla någon i fångenskap under lång tid. Nej, för det är ju då, man ska vara krass, ganska opraktiskt sett. ja. Det är nog vanligaste kriminella kretsar, det finns till och med en term för det, alltså mm. brittisk polis kallar det för, eller internationella polis, bad on bad, alltså kriminella kidnappar varandra skulder och sådär som gör att man mm. får åka lucka och lösa ut sina kompisar. Mm. Jag tänkte att vi ska låta detektiven allmänheten vara med i det här nu och ringa in och ställa frågor till Andreas och Anna om denna kidnappning, eventuellt om andra sådana. Så numret som vanligt 0200 11 12 13. Det är bara att ringa. Har ni, har ni fått några reaktioner på boken? Den är ju rätt färsk, men alltså vad har ni fått för kommentarer och så från de inblandade? Ingenting med. Nej, det har nej. varit tyst än så länge. De kommentarer jag har fått i övrigt har ju varit av typen oj, det här var inte alls så som jag hade trott. Det var mycket mer mångbottnat än vad jag hade trott. Och det är ja. liksom det som är den stora fördelen med att man kan skriva en bok om sånt som folk bara läst artiklar om tidigare. Mm. Vem är med på telefon? Vem är med på, telefon? Vem är med på telefon? Hallå? Ja, hallå? Vem talar vi med? Ja, men tjena Robin. Där var Tony. Tony, varsågod. Ja, du... Ja, men... du. Ja. Tony. Ja, mm. ja. Jag vet inte vad han ville. Han kanske hade fått kommit på bättre tankar. Det kan vara så. Nu låter jag fantasin skena iväg. Han kanske hade planerat en kidnappning och vill tacka för det här avskräckande... Eh, vad heter det? Berättelsen. Ja, i, I så fall är vi glada att kunna hjälpa till. ja. Okej. Ni får ringa in och tala med Andreas och Anna om ni vill veta någonting om schackspelaren, om kidnappningen av Fabian Bengtsson. Vi tar in Matti. Varsågod Matti. Ja. Jo, jag har redan i ätten. ja. Jo, jag har en fråga. Det är för Sverige att kvällstidningarna går ut med folkets inkomster och förvägenheter sida upp och sida ner. Hallå? Ja, ja, ja. De lyssnar här. De funderar på, på okay. svaren. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Uh, jag uppfattar inte frågan, riktigt. Jo, frågan alltså, var, Matt, Matti undrar. Vad, vad tycker ni om att kvällstidningarna gör sådana här tabeller med folks inkomster och sådana saker? Det är ju offentliga uppgifter i för sig, Matti. Ja, visst är det det. Men uh, det är bara unikt för Sverige för att det har inte sett i något annat. Och jag följer lite fina på hålen. Och du är absolut förbjudet. Det känner jag till. Det kan inte jag riktigt svara på hur det är i andra länder men däremot har vi en väldigt generös offentlighetsprincip ja. i Sverige som journalister kan använda och i just det här fallet så har, tror jag inte Fabern hade varit med på någon sån här lista men när det gäller Erik Westerberg som inträffade 2002 då var det så att kidnapparna hade sett hans namn på en sån här lista över de tio rikaste under 25 eller sånt där. Och, och i alla fall i efterhand sagt att de hade fått idén när de Det såg är det lämpligt där. att ha sånt här journalistik i huvud taget. Eh, svår fråga. Kan vi tycka att det finns ett, ett allmän intresse att kartlägga de som har makt i, i Sverige men det är inte utan eh, problem? Ja, men det är när man går ut. Eh, ungdomar som känner mest i olika delar av eh, städer ja. och, och olika städer. Eh, jag tycker att det är fruktansvärt. Ja. Oh. Ja, ja. Matti, mm. du får mm. inga mer svar från författarna här. Nej, inte. Tack så du <laughs> okay. Hej. Då tar vi Göte. Varsågod Göte. Ja, hejsan, hejsan. Jag heter Göte. Mm. Hej Göte. du? Hör, jag vill bara ha reda på om ni kommer att läsa in boken så att man kan lyssna på det för jag har lite dåligt med synen. Det har vi faktiskt inte diskuterat med, med vårt förlag, men vi hoppas att den kommer som talbok. V vem skulle du vilja läsa in boken om du fick välja? Ja, det är lite svårt att säga. Jag har läst så många, eh, eller lyssnat på så många. Så att, eh, ja, det är svårt att säga vem jag skulle kunna tänka mig. Jag gillar ju Peter Andersson, han den här eh, ja, skådlisen med, med, med mörkröst. Men jag har hört att han är dubbelt så dyr som alla andra, så vi får väl se om, om Oj, nej, våra förläggare är beredda ja, att betala. Är det sådana grejer också? Ja. Hörru, du, Robban, du kan förresten jag, säga till... Eh, För varje författare du har slipper man ringa in och störa er med så banal fråga. Du menar att den här frågan ska komma automatiskt? Blir den inläst? Ja. Jag, ska ha, jag lovar inget bestämt, men jag ska ha det i bakhuvudet. Tack ska du ha Göte. Hej då. Hej då. Eh, vi talar alltså med Andreas Utterström och Anna Wetterqvist som har skrivit boken Schackspelaren om kidnappningen av Fabian Bengtsson. Vi har en liten stund kvar med dem, den flämtande slutspurten. Ni som vill ringa och fråga något om denna kidnappning eller om kidnappningar i allmänhet. Det kan hända att författarna här kan svara. Ring 0211 1213. om vi tar en kort paus. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Arsberg. Vi talar om kidnappningar här idag, ett tråkigt ämne. Eh, riktigt tråkigt var det för Fabian Bengtsson, vdn för eh, elektronikkedjan Siba som 2005 blev kidnappad av två tomtar som inte hade planerat det här på något vidare sätt. Och det låter bitvis nästan farsartat när man läser boken Schackspelaren. Som Andreas Utterström och Anna har skrivit. Men det är icke något roligt alls. Därför att att bli kidnappad är att leva i dödsångest. Och det gjorde Fabian Bengtsson periodvis. Han var samtidigt hade en sån sinnesnärvaro och var så skärpt. Så han noterade varenda detalj under de 17 dagar som den här kidnappningen höll på. Nu ringer det lite folk här och vill eh, tala med författarna. Vi släpper in Tony. Tony, varsågod. Ja men känner Roban. Kom igen nu, Tony. Ja, först och främst vill jag tacka för en jättebra program faktiskt. Jag och min vän brukar lyssna på er då och då när jag var tid. Det är bra. Kom till saken. Jag försökte leva in med hela historien här och för att det är jätteförfärligt där som Fabian fick gå igenom det där med kidnappningen. Men min fråga är, som jag inte ägnar mig med, fick de här kidnapparna om få de fått att byta över överhuvudtaget? Nej, det var bra att fråga för jag har vi faktiskt inte varit inne på. Nej, de fick aldrig några pengar utan det som gjorde att de släppte honom utan att ha fått några pengar var att de förstod att de hade hamnat i en situation som de inte kunde ta sig ur och de orkade, ja. inte, orkade inte längre helt enkelt. Ja jag misstänkte det så var bängar de nu där Precis, Precis så var ja. det. Okej okay, okej okay. då fick jag veta det. Uh, får jag önskar er och att fortsätta idag. Okej okay, tack, tack. tack tack hej då Tony. Du, en sak som du jag fick höra av er i pausen det var ju det att i ett läge här så fejkade polisen i samarbete med familjen att det var en spricka mellan dem. Vad var skälet till det? Alltså rent taktiskt. De här kontaktförsöken från Darko var ju väldigt märkliga och haltande och det kunde vara uppehåll på flera dagar. Så att De, de vill helt enkelt få igång en dialog och eh, blev oroliga över att det här hade läckt ut tidigt och tänkte att kidnapparna kanske inte vågat ta riktig kontakt med familjen därför att det är så uppenbart att de samarbetar med polisen mm. eftersom det stod poliser runt hela familjens villa. Så att, Då kommer då alltså en, en kidnappningsexpert från Skottland Yard som heter Simon Hughes och hans idé var då att man skulle fejka att det fanns en spricka. Mm. och Det gjorde man då genom att man tog bort alla poliser från villan, familjen, la ut meddelanden på hemsidan och innan hade de spelat in en film. Och då förstod man att då skulle framförallt då börja spekulera i att det var en spricka och för en gång skulle också tjänade de här spekulationerna att Polisens eh, syften. För de brukar ju alltid klaga över sånt. Men de I det här fallet, är det medierna det. som verktyg? Ja, här. Kan man säga. Alltså, så att det, utan att medierna själva begrepp det. Ja, polisen får inte ljuga, men det de gjorde här var att de. Man kan säga att de, det var en indirekt lögn och sen sa de inga kommentarer. Så mm. det var ju verkligen inte okontroversiellt. Men, nej, nej. Men, och Darko, funkade det på. Funkade det hos Darko Lirim? Gick de på det här? Han var ju osäker. Mm. Alltså. Fabian försökte blåsa på. Han sa att ja, pappa vill bara ha tillbaka sin son. Och så här. så var ju misstänksam. Men han var, han var ändå inte säker. Så att han fortsatte ju med de här kontaktförsöken. Mm. Han fortsatte med sina försök att ta kontakt med pappa Bengt. Och han hade olika idéer för hur han skulle få kontakt med Bengt. Utan att polisen skulle... Få reda på det och det var ju därför som han då till exempel ringde upp en, en barndomskompis till Fabian. Han ringde till grannar, till familjen för att den vägen försöka prata med Bengt utan att polisen blev inblandad. Ja just det. Och han det skrev det. ett brev till kvällstidningen GT. Han var hela tiden på jakt efter en slags mellanhand. Ja, just det. Som han ville att de skulle publicera och det, det gjorde de först efter Fabian var frisläppt. Man hade väldigt märkliga idéer om liksom, hur den här kontakten med pappan skulle gå till. Det funkade aldrig. Nej. Nej, Vi ska ta in Nina i samtalet. Varsågod Nina. Hej. <skratt> Hej. Hej. Du, jag tänkte bara fråga. Ni pratade om det här med att eh, man är de här yrkeskriminella det är oftast inte de som tar, tar sig an sådana här drott. Och då kan man redan där vara utesluta en, en viss typ av bosslingar och tänka att det här måste ju vara några två pajasar typ eller ett pajas. Det här är inga som brukar syssla med det här till vardags. Utan att det där är mera typ... Ja, lite små som inte riktigt vet att det ger inget utbyte. man åker oftast fast faktiskt. Ja, man, det brukar inte lyckas, de här kidnappningarna. Nej. Inte Nej. när det är, är så säga, personer som eh, försöker genomföra det som eh, inte har planerat ordentligt. Och vad vi vet så finns det ingen kidnappning i Sverige som har lyckats. Å andra sidan kan ju inte ja. polisen veta det säkert nej, så de får nej, att... Jaha, Det kanske finns någon som har lyckats Jaha. men då får vi ju inte veta det i så nej, fall nej, nej. eftersom den har lyckats liksom. det ligger i sakens mm. natur okay. Ja men vad bra, ja, men då fick jag lite mer information, tusen tack, tack för ett program Tack, tack, tack. tack, tack Nina, tack. då tar vi Ove, varsågod Ove Hej Ove har jag, eh, jo krimnappningar, eh, om man ser det på ett internationellt plan så brukar det ju nästan alltid vara så att ekonomiskt betingade kidnappningar oftast slutar lyckligt på ett eller annat sätt, medan de en politisk förton ofta slutar med att vederbörande blir avrättad. Eh, påstående eller fråga, eller både och? Ja, påstående eh, kanske, men mest en fråga. Ja, vi har inte tittat så mycket på just det här med politiska kidnappningar, men det, det stämmer ju som du säger att det är två helt olika eh, kategorier. Eh, När det gäller såna här politiska kidnappningar så vill man ju oftast ha uppmärksamhet och sådär. Och när det gäller ekonomiska kidnappningar så vill kidnapparna inte ha uppmärksamhet. För de vill ju att jobba i, i lugn och ro och sådär. Så, där. så att det är helt två olika sätt som man måste försöka lösa dem på. Och eh, eh, just det här med att det är så ovanligt att någon förmögen person blir kidnappad och krav på lösensumma, det gjorde liksom att polisen hade ingen erfarenhet att hämta ta ifrån. Nej, inte nej. ens den här experten från Skottland jag hade varit med om det särskilt mycket, för han har mest jobbat med kriminella som kidnappar andra kriminella, så det är liksom man fick improvisera rätt mycket. Mm. Det finns ju ett väldigt känt fall där man fick en lösen summa på en massa miljoner, och det är ju Freddy Heineken eh, i Holland. Den här öl, ölägaren, alltså som äger ölfirman eller ölbolaget där, Heineken. Mm. Det, det har vi inte med i boken, men det kanske vi skulle ha haft. Mm. Han fick ju... Eh, Den kidnapparen tror jag var 30-40 miljoner. Det var jättemycket pengar. Ja. Men jag tror att han också åkte fast senare. Okej, okay. det mm. låter som mm. någonting som vi borde kolla upp inför nästa upplaga av boken. Mm. Tack, ja, tack för tipset. Så, ja, för det Freddy Heineken också. Uh, sen har du ju den här Kennedy-affären också med öronen och eller, de var ju i sa, det var ju också en kidnappning. Mm. Så att, uh, Fabian har ju råkat ut som väldigt tråkigt. Men han har ju också varit lycklig som har kommit väl bevarad ur det där. Mm. du har också i Tyskland Hans-Martin Schlaier då med politiska förtecken han blir ju då mördad Aldo Moro i Italien mm. också politiska kidnappningar också mördad då så att, går man bort i Asien så finns det jättemånga kidnappningar som slutar tyvärr om man blir avrättad va? du det finns en del länder de här statslösa Somalia och en del andra såna länder där det där är en inkomstkälla för olika sådana klaner och gangsters av olika slag ja, som ja, tur var är det inte så vanligt i Sverige Nej, Abu Sayyaf-grillan till exempel då som har Al-Qaida-kopplingar bara i södra Filippinerna, pussla ut och sluta med sånt här för sin finansiering då. Så att det, är, det, det finns rätt mycket av det här ute i världen som man som svensk kanske inte riktigt håller reda på. Nej. Okej, okay, tack så mycket. Ja, tack. Tack. Det här. Nu har ni skrivit den här boken utan. Fabian Bengtssons medverkan han har avböjt och vänligt men bestämt och familjen och så också samtidigt har ni haft ett väldigt stort material att jobba med det är en extremt spännande historia kommer du på bio? Ja, gärna för oss det har ju varit en sak som åtminstone jag har gått och dagdrömt om när man varit inne i perioder när det har varit uppförsbacke man tycker att man håller på att jobba med det här och aldrig kommer någonstans då har man, åtminstone jag gått gått, och promenerat och försöka rensa min hjärna och fantiserat om att detta ska bli film men vi får väl se hur det blir med den saken mm. <laughs> ja, ja, ja, du, du tittar på mig som att jag sitter inne på information som jag inte vill säga men så, så är det inte det är väl inga hemligheter det, det, är är det är många böcker som, som blir film och så. har ni något nytt projekt på gång? Äh, inte ännu men äh, det kommer ja, vi hoppas det i alla fall. Det, det har, som sagt, vi började med det här 2007 och sen har vi jobbat med det stötvis nu känns det mest som att man bara pustar ut och är nöjd med att, att det faktiskt blev en bok till slut. Mm. Och den här finns ut i boklådorna nu alltså? Den finns ute både på nätet och mm. i de flesta bokhandlar också. Ja. Hur länge höll ni på? Vi började ju 2007 och sen så har det varit lite uppehåll i arbetet under tiden. Vi har ju haft deltidsjobb jämte ja, det. det här hela tiden. Mm. Mm. Men sen så tog vi upp det på allvar lite mer intensivt, ungefär för ett och ett halvt år sedan igen. Och sen har det varit eh, jobb kvällar, helgar, nätter mm. Mm. Mm. med det här. Det har varit väldigt roligt att ja. skriva den. Jätteintressant. Kul, spännande bok. Tusen tack för att ni kom hit. Eh, Andreas Utterström och Anna Wetterqvist och berättade om schackspelaren. Uh, imorgon mina damer och herrar så ska vi ha Henrik Arnstad här, han är historiker och författare och vi ska tala om fascismens historia fascismens historia uh, det är också en bok som vi baserar, baserar det samtalet på en relativt nyutkommen sån. du som ringde, tack så du ha. du som lyssnade, också stort tack, vi hörs imorgon 15.00, god afton